És ez volt, hogy itt ragad? A szülők nem zokogtak? De te két nyelvű vagy minimum. Tényleg? És, és tényleg? Megy vissza? Hm. 4 Jó reggelt, kívánok! Már ragódtam. Miért? Na, ha azt szoktasz felvonni. mindegy, jó. Ma sietek legközelebb. Ezt semmit nem értettem. Legközelebb majd jobban sietek. Nem, nem, nem, nem ezt hoztam, hogy a jobban Majd nem indítottam el, úgyhogy az elmúlt időben nagyon aktívan részt veszek az önkormányzatoknak a finanszírozásában. Itt vagy? Én, igen. Ja, jó. azt, azt az hittem, hogy lesz konklúzió. Hát nem, nem, nem, nem, csak egy, beállítottam, nem indítottam el, kaptam. Van ahol piros cédulát adnak, van ahol kéket. Tefebb, azt kérdezhetném Aha. meg, hogy az önkormányzatok, azok milyen alapon választják az acskú Van a fontos <gül> dolgok, amelyek foglalkoztatnak, mint látod. Igen. Azt hittem, minden a pirosnak. Nem, nekem most kék van. Ha akarod, kimérlek az autóba és megmutatom. Még nem vesztettem el. És nem adnak csekket sem. Van, ahol csekket is adnak. Itt nem adnak csekket. Van, ahol valami QR kódot kell lefényképezni. de ne, az nem az én világom, úgyhogy én telebát utaltam. Ja, hát Kiderült, hogy mennyit szoktam tartani Igen. régen. Te azt érted, hogy ahova elutazunk, ott miért csak 2012 után kiadott dollárt fogadnak el? Hát de valószínű, hogy ennek nem néztem még utána. Előfordult már veled, hogy itthon olyan pénzzel akartál fizetni, amit kivontak a forgalomból? Nem, sosem. Hogy sikerült a korrektúr? Filippo beszélgetek, meg. vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, egyes Intézet kutatási igazgató. Azt kérdeztem, hogy sikerült a korrektúra? Melyik korrektúrára gondolsz? Hát a könyvre. Ja, hát az még folyamatban van. Hány korrektúra remélem, van? hogy... Azonoson? Sok, sok, sok. Hát nem számoltam meg, de sok mindent csinálunk egyszerre. De befejezed vasárnapig? Nagyon remélem. Mert hogy megint elvaszt, tűnben, hogy... úgyhogy visszaventél a barlangodba. Most igen, de hát aztán két hétig kiszabadulok, mint egy oroszlán. Mikor jelenti? Tehát az ember nem akar két hétre itt hagyni befejezetlen dolgokat, úgyhogy Csak... még vasárnap is az irodában leszek. Én öregebb vagyok, mint te. Csak befejezetlen dolgokat tudsz magad hagyni. Tehát az a hit, mely szerint valamit befejezel, az egy kószálom, Olyan nincs. Mindig Ez van, hogy csinálni. Ez szépen hangzik. Konkrét kéziratok konkrét leadásával a kapcsolatban, viszont ez kicsorol ez a bölcsesség. Igen, de ott, komoly... vagy, ott vagy visszaküldött a vagy nem. Égendem, majd elolvasod, akkor eszedbe őt, hogy Istenem, még ez is kimaradt, meg közben új adatokat lehetett kapni, és azok hol vannak, és akkor ez így megy az idők végezetéig. Na, ezt például azzal tudod lezárni, hogy beírod az előszóba, hogy mikor zártad le a kéziratot, és ebb, innentől kezdve nem lehet számon kérni az újabb adatokat. Drága barátom, én nekem eszembe se jutott a számon kérés. Én azt mondom, hogy saját magadat kéred számon. Nem, nem, nem kéred számon, nem nem hogy nem tudom, idő. hogy mikor. De hát hogy, hogy kérje számon magát az ember, hogyha tudja, hogy mikor zártad le a kéziratot. De mindegy, nem akarom itt, itt alásni a, a közkelető belcsességet. Azt mondom, hogy szerintem a... Van egy optimuma a lezártságnak, amit el lehet érni életkel vasárnapig. Lehet róla beszélni? Miről? Könyvről. Persze. Mi a címe? Az lesz a címe, hogy Magyarország képzikönyv 33 megoldás 33 végető problémára. Elvileg most már lassan előrendelhetőnek kellene lennie. Ez majdnem olyan, hogy is könyv. lesz. Igen, szándékosan nem akartunk egy uralmas megszokott politikáról szóló könyvet kiadni, azért egy picit megcsavartok a dolgot, hogy olyanok is olvassanak szakpolitikáról, akik egyébként nem szoktak. Ez múlt jelenben, jövő időben íródik. Ö, hogy értve? Hát a tekintet. Nincs ebben a narráció, mi, tehát... Mikorra vonatkozik? Ez ugyanúgy, ahogy általában a szakpolitikáink egy problémával kapcsolatban feltárja a kontextust, hogyan jutottunk ide, Elezzi a helyzetet, és megnézi azt, hogy jövő időre vonatkozóan, mit kellene csinálni. Tehát, hogyha most az önkormányzatnak olyan problémája... Még egyszer mi volt a címe? Magyarország harminc 33 megoldás, 33 égető problémára. Á, kik a címzettek? Hát egy ilyen típusú könyv esetében a címzettek, azok mindenki, akit érdekel Magyarországnak a helyzete. De kinek kéne magára az ismerni, hogy az ő problémájáról van szó, és most azonnal ebből majd megkapja a receptet? magyar állampolgárságú embereknek. Jó, de ezek önkormányzatok, vállalatok, miniszterek. Nem, nincs, nincs, nincs ilyen, János, tehát, hogy a kötetnek a narratívája az az, hogy a közös problémáinknak vannak jól azonosítható gyökerei, amelyek jól azonosítható problémákhoz kapcsolódnak, ezekre mi ilyen és ilyen megoldásokat kínálunk. Ez mindenkit érint, aki ebben az országban él. Tehát most nem célszerem a könyvet, vagy nem a marketingelem, hanem. hanem de, de, tényleg de ez. erre kértelek, tehát. Értem, értem, most arról beszélünk, ez, ez hogyha le... valakinek Láza van, és elolvassa ezt a könyvet, akkor egyrészt rájön, hogy a Lázát mi okozza, és ez a könyv 33 területen konkrétan ező Lázával kapcsolatban is elmondja, hogy azt hogyan lehet elmulasztani. Igen, ez a célja legalábbis. Tehát, hogyha te megveszel egy könyvet, nem tudom én a, a, az AI hatásáról, a munkáról a piacra, akkor Tizán azért érted azt, hogy érintve vagy. Mert abban a világban, hát oké, okay, majd meggyőzlek, hogy ezek nagyon fontos dolgok. dolog. Tehát, hogy, hogy akkor, ha mégis ezt tennéd, azt azért tennéd, mert azt érzed, hogy egy olyan világban élsz, amelyet meghatároznak ezek a kérdések, és szeretnéd jobban megérteni a téged körülbelül világot. A Magyarország kezekül az nagyjából ezt egy célul, vagy ezt a közösséget érje el. Ettől függetlenül az egyensúly intézetnek, mint közpolitikai eszköznek, nyilván az elsődleges célcsoportja az azok a döntéshozók, akik ténylegesen alakítani tudják közvetlenül ezeket a kérdéseket engem például akkor is szok, szoktak érdekelni az ilyen tévák, hogyha nem vagyok közvetlenül döntéshozó, mert szeretném érteni a világot. Igen, ebben e, szerintem ez hozott össze bennünket, csak szerintem te előre tartasz, mint én, és ez így is fog maradni. Én ahogy Egy öregszem, iruzi, jó, egyre kevésbé értem a világot. Egyre jobban hátrébb húzódom, és egyre nagyobb területét látom, be, és egyre nagyobb területét nem értem, illetve talán értem, de nem tudok vele mit kezdeni. Az AI-ról nekem agyít az eszembe, hogy elmagyarázták, hogy másoknak a szövegét hogyan lehet a magyar Péter szájába adni, amit már önmagában nem értek. Tehát, hogy ha már a Filipov mond valamit, akkor azt a Filipov szájába adják. De, hogy az AI-ról legyen szó, ezt egy ilyen magyar Péter figura mondja el, hát az a helyzet, hogy ez az AI, ez nem tökéletes, mert az a figura, aki beszél, az emlékeztet a Magyar Péterre, de hogy a Magyar Péter és az AI-on megjelenő fiatal ember között mekkora a különbség, hát akkor már én inkább a pikászót kértem volna meg, és nem az AI-t. Lehet, hogy nem az lehet, az is a Magyar Péterre, de legalább értékes lenne. <gül> az a rossz hírem, vagy a jó hírem, az döntsd el, hogy melyik. <gül> Bocsát, hogy... Uh... Amiről te beszélsz, az egy olcsósított technika. De létezik ma már olyan technológia, amivel ezt tudom megélni, meg meg hogy tud meg felelősségül. És nem tudja rendesen lejáratni ezt a magyar pétert. Hát akkor költsenek már rá. Hát, ha én le akarnálak járatni, téged én a legjobb AI-t választanám. Mennyi a különbség? Nem az... biztos, hogy megérnének. Most nem biztos, hogy megérnének el. Tehát itt az a kérdés, hogy te mit akarsz elérni ezzel a termékkel, hogyha te engem le akarsz járatni, le és megszabad, megszabad azt a tört, amelyen belül le akarsz járatni, akkor lehet, hogy nincsen szükség egyész De ez ugyanolyan, mint, hogy elítette ezt egy ö, marakesi piacon nincs szükség Pikasszólal ahhoz, hogy ellenszeretni képes napokat. Ebben igazad van, de egy marakesi piacon nagyon szívesen felfedeznék egy Pikasszót, amit megvennék. Még a, jó, hát az a probléma, hogy az, az, az nem jó, hogyha olyan gyémántot veszek, amit a Louvre-ban loptak, mert a bal lefog. De hát honnan tudjam, hogy azt lopták, hát érted, hát Csak azt látom, hogy bal kiderül, hogy értékes. Jó. Pére Fiala. A 33 téma, most azt nem kérem tőled, hogy sorold fel a 33 témát, de, de mégis úgy ízelítő. Lecsó, rakott krumpli, a, a Arra keresik a válasz, hogy, hogy amikor az emberek problémákat jelölnek meg, hogy miért lehetne jobb az ország, és miért nem érzik jó magukat, akkor milyen, Gyökereke vezethető vissza ez a rossz közérzet, és mi felmérésnek adatok, másodlagos irodalom, interjúk, mindenféle alapján azonosítjuk ennek a rossz közérzetnek a gyökereit. Mi abból indulunk ki, hogy egyrészt az ország nagyon szegény, európai összehasonlításban, világösszehasonlításban nem, de a saját ligáján belül az alsó mezőnyus tartozik. Másrészt a legtöbb mutató tekintetében nem borzalmasan rossz a helyzet, hanem rettentően közepes, ami az oktatástól, az egészségügyön keresztül, az energiapolitikánát, én nem tudom, a vállalatok versenyképességéig a jövőre valatkozóan a további elszegényedést, politikolja és nem a felvelkedésnek a lehetőségét. Ennek a nagyon egyszerű, vagy leegyszerűsített narratívának a bezérfonala alapján azonosítjuk azokat a szakpolitikai területeket, ahol javítani lehetne itt a legfontosabb beavatkozási területet. Aki követi a munkánkat, nem lesz meglepetés számára, de az emberi erőforrásoknak a fejlesztése szét magyarosan megfogalmazva magyarul az, hogy legyünk képzettek, termelékenyebbek, éljünk egészségesebben, boldogan is tovább. Két dolgot akarok neked mondani. Egyrészt rám szóltak, hogy ne lóbáljam annyira a lábamat, mert nagy valószínűséggel széttesik az asztal. Ami egyébként nekem nem lenne ellenemre beleért, vagy valószínűleg kurva nagyot esnék meg Igen. hát kárt okoznék. A másik pedig az, hogy ugye engem mindig azzal vádolnak, hogy belevágok a másik szövegébe, ami sokszor igaz, és most például tudom, hogy mikor állítottalak volna meg, és azt figyeltem, hogy amit azt követően mondtál, annak a számomra való fontossági koeficiense az mennyi, és rájöttem arra, hogy ha megszólaltam volna, akkor nem vesztettem volna semmit sem. Hát, Köszön kellett volna szólnom, amit ugye egy koncert úgy old meg az ember, hogy megvágja, de hát egy élő műsor. Így, így nem lehet vágni. Úgyhogy azért nem teljesen rosszak az előérzeteim, és azért ennél súlyosabb kritikát ne soha az életedben. Doktor úr, nekem van egy problémám. Á, most hirtelen előjött, és nem tudom, hogy ez a 33-ban hogyan préselhető be. Ugye átabotában mondom, hogy, hogy emlékszem rá, a cseszneki várral kapcsolatban a cseszneki vár vezetősége kitalált egy társasjátékot. Ez a társasjáték úgy működik, hogy ott a vár környékén és a váron belül különböző feladatokat kell teljesíteni, aztán talán valamiféle kulcsot kapsz, és akkor különböző faládákból különböző egyszerű ajándékokat lehet kivenni, pecsételőt, egyebeket, ami gyerekeket, felnőtteket szórakoztathat. Ez egy szabadulós szokasztalat tulajdonképpen? Nem, nem, nem, nem, nem, Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy kvíz, uh, ami, ahol megállsz, kapsz valami feladatot, és a végén pedig kapsz egy nyalókát. Uh, ah. És ez mindenki számára elérhető helyen van. Uh, ez nagyjából két vagy három hétig működött, mert a, a ládákat megrongálták, a pecsétel, lepecsételték a vár falát és a várvezetősége szomorúan tájékoztatta a nagy érdeműt hogy ők ezt most nem helyre fogják hozni, hanem beszüntetik ezt a szolgáltatást. És valamiért én ebben megláttam a hazát. Én bevallom őszintén, hogy nem vagyok minden szempontból egy optimista, talán ebben megleplek téged, biztos választhattam volna ennél jó példát, de doktor úr, erre mi a megoldás? Te konkrétan mire vasáss meg csak hát ebben itt a 33, a 30... és nem... Eltelelődött a figyelmem. A har, har, milyen kávét? Egy üres kávés csészét. Mi, mit dohányzol? Mindegy. Én nem. Mondom, kihoztak. De vala, elfelejtettek meg, beletenni lényegtelen, kávét? Lényegtelen. Lényegtelen. Szerintem formulázok újra a kérdést. Nem. Hát, hogyha mondtad, de visszatér. Az, hogy, hogy mi a teendő? Tehát, Értem, hogy, tört, miről szól a történet? Hát, hogy megpróbálták, jó ötletnek tűnt, és a nép pedig tetlegesen a maga brutalitásával válaszolt. Ez a történet miről szól neked? Hát amennyire visszatom az azért ez a kérdés hosszú volt, tehát néha nem csak az interjúorajnak kell közbeszólni. Ezt, bocsánat, ez muszáj volt. De betévesz, tehát, hogy nem, ez nem volt hosszú, én elmeséltem egy történetet, Uf. és kérdeztem, ja. hogy a 33-ból hova sorolható pont. Sokszor van, sokszor van, hogy, hogy interjúra még visszakérdeznek, mert elveszítik útközben a fonalat, mert nagyon messzire vagyunk. Én pedig intellektuálisan egyszerű. Há, e, tehát, ha, ha jól értem, akkor arról beszélünk, hogy, hogy olykor a jó ötletek piaci igényeknek a korlátosságába ütköznek? Nem, olykor abban találkozunk, hogy valaki vandalizmusban szenved. Hogy ja, elkészül értem. egy templom fala, Fehére, messzebb és akkor jön a grafitiző, és rá grafitizik valamit. Ez szerintem, ez, ez egy olyan probléma, amivel foglalkoztunk a kötetben, erre hogyha erre ráimáztál, hogyha, tehát, hogy, hogy szerintem ez arra mutat rá, hogy ha problémákat akarsz megoldani, akkor különböző szinteken alatkozhatsz be. Tehát létezik egy felületi szint, amikor egy létező struktúrára építesz valamit, tehát mondjuk egy jó szolgáltatást kialakítasz, de nem mindegy, hogy hogyan viszonyul ahhoz kulturálisan az a közönség, amelynek ez szánod. És akkor itt szándorul az a kérdés, hogy mit lehet tenni ezekkel az attitívőkkel. De Gábor, ilyen sem nem lehet hogy csinálni, hiszen azt is másnak megrongálják a hintákat, leszakítják, odakakilnak. És mégsem teszik. Tehát pont erre próbáltam utalni, hogyha a struktúrákat célzod, ha, ha milyen struktúrákat célzod, és azt mondod, hogy szeretnél egy olyan országban élni, ahol a köztér az nem senki tere, hanem mindenki tere, és a kövös tulajdon azt mindenki a saját tulajdonának tekinti, akkor, akkor máshol kell elsőként beavatkozni, mint hogy megépíted azt a játszóteret. Hol? Az is lehet, hogy azt a játszóteret... Hát erre több megoldás létezhet. Létezik a szankciókban hívő megoldás, tehát például okáért telerapod térfigyelő kamerákkal a területet, a lehetővé teszed azt, hogy győságokat lehessen kiszabni arcfelismerő rendszerek alapján, ez például egy jelentős visszatartó erő tud lenni. De megpróbálhatsz abban is investálni, hogy az embereknek már a nevelődésük során a személyiségük részévé váljon az, hogy közösnek tekintik a közös tulajdonot, és nem senkinek a tulajdonának. Azért abba, attól tartok, hogy a Cseszteki a Vár vezetőségével igen. beszélnék, és jól le őket mondván, hogy térfigyelő kamerát is fel kellett volna szerelni emellé a játék mellé, akkor. Szerintem ők azt mondanák nekem, hogy én eltévesztettem a házszámot, ők szerettek volna egy szolgáltatást, de jó ötlet volt, nekik arra pénzük nincsen, hogy térfigyelő kamerákat szereljenek föl, pár fillérből valósították hogy Igen, erre az, azzal, hogy nem mindegy, hogy milyen szinten fogalmazom a megoldási javaslatokat, ez valószínűleg nem az ő Jó, csak így kívülön, hogy is az eleve rossz ötlet volna a csesznek Nem, nem, én ezt nem gondolom. Nem, nem, nem. Ezt nem gondolom. De úgy tűnik, hogy a közeg az nem volt erre kész, vagy nem állt erre készen. Tehát hát, ugye mi nem a Cseszneki vár, Csesz vár vezetőségének fogalmazunk meg ugye recepteket, vagy megoldási javaslatokat, de ez egy nagyon jó tünete annak, amire mi megpróbálunk meg Én ezt értem, találni. de neki várban benne látom az egész hazámat. És benne látom azt is, aki megrongálta. Uh -huh. Számos szempontból teljes joggal. Mit rontott el a cseszneki neki, bármiközben könnyen lehetséges, hogy aki megrongálta, az Salgotariani volt, vagy budapesti, vagy szegedi, vagy rimaszombati? Én nem gondolom, hogy ezt a, ez úgy formulázható, hogy ők elrontottak valamit. Én azt gondolom, hogy ők, ők egy más töbességben mozognak, mint ahogy a, az a közeg, amelynek támnak valamit. Tehát nem számoltak azzal, hogy nem mindenki úgy tekint egy ilyen történetre, mint ahogy ők szeretnék, hogy tekintsen rá. És rosszul tették, hogy ezt követően nem kiavították ezeket az izéket, hanem azt mondták, hogy akkor ennek itt a vége. Ezt nem tudom, mert nem is tudom a részleteket. Valószínűleg. Nem is volna kezdeni. őket, hogy folytassák? Mindenképpen, persze, persze. Ez, én nem, is, nem láttam ezt, nem tudom, milyen volt, de ha tényleg jó volt, akkor igen. Szerintem itt az önkormányzattal, amelyik ott. Méladossággal rendelkezik, azért lehet tárgyalni arról, hogy hogyan lehet növelni a biztonságot, vagy a, az állammegóváshoz, hogy szokták ezt mondani azok, akik kértenek, hozzá. De, de most én ki vagyok, hogy megmondjam, hogy neki. Lehet, hogy akkor volt a csalódottság, hogy azt mondták, hogy akkor ezt nektek. Én Nem fogok még ezt ráítani. Mi Mindenféleképpen feltételezem. A... Ez is egyérthető emberi, emberi reakció. Főleg úgy, hogy ha jól értem, akkor itt a normál feladataikon túlterjeszkedve, próbáltak lesz. valamit nyújtani. Tehát ez emberileg teljesen érthető. Lesz. Sorolsz akkor a, a 33-ot? Tolja fel egymás után, ékezd? Nem, az, úgy, úgy épül fel a könyv, hogy egy picit érdekesebbek legyünk, nem olyan fejezetekre tagolódik, hogy nem tudom, én egészségügyi, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, hanem kerestünk olyan tényeket, amelyek talán képesek lehetnek megragadni egyrészt az olvasó figyelmét, másrészt magukba sűríteni problémákat. Ilyen tények például az, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legszegényebb országa, hogy a magyar gazdaság növekedése az EU-s csatlakozás óta a leglassabb volt a régión belül, hogy a magyarok öt évvel kevesebbet élnek, mint az Európai Unió átlaga, hogy minden negyedik magyar funkcionális analfabétaként hagyja el az iskolát, Magyarországon a harmadik legmagasabb a, az öngyilkosságoknak a száma, illetve aránya, két generációval kitörni a szegénységből, tehát ezek mind olyan tények, és akkor van 33 ilyen tényünk, amelyekből levezethető nagyon sok minden arra a területre van, ahol, ahol beavatkozásra van szükség, illetve hogy néha beavatkozásra lenne szükség. És ez a beavatkozás, ez milyen mélységű, mennyire praktikus? Uh, hogyha, hát ez, ez, ez, erre csak unálmasan tudok válaszolni, ezek szintű beavatkozások. Tehát én nem csinálunk költségvetési hatásvizsgálatot, meg uh, kodifikáló jogszabályi szövegeket, 5 év, év, szak... évvel alatt vagyunk az európai átlagnak. Akkor Ezt viszont az... befejezem, tehát szakpolitikai beavatkozási irányokat viszont megjelölünk. Értem, de mondjuk az 5 évvel kapcsolatban mit mondok, könyv? Hogy... Az 5 évvel kapcsolatban egyrészt meg kell mondani azt, hogy ennek mit lehetnek az okai, másrészt meg kell találni azt a rendszert, amelyre az államnak hatása van, és amely felelős ezeknek az okoknak a befolyásolásáért. Tehát az öt éves lemaradásunk az elsősorban nem az egészségügyi ellátórendszernek a problémáiból adódik, mert hogyha a nemzetközi, magyarországi kutatásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ezt a mutatót elsősorban olyan életmódbeli és viselkedési tényezők befolyásolják, amelyek függetlenek attól, hogy mi történik velünk akkor, amikor már megbetegszünk és bejutunk a kórházba. Tehát ez egy úgynevezett népegészségügyi probléma ami azt jelenti, hogy olyan intézmények és tevékenységek összes, összességével kell foglalkoznunk, amelyek befolyásolni tudják az embereknek a táplálkozási szokásait, sportolási szokásait és egyéb életmódai tényezőit. Hogyan lehet visszaszorítani a dohányzást, hogyan lehet visszaszorítani az alkoholfogyasztást, hogyan lehet több mozgásra ösztönözni az embereket. És itt nyilván egy olyan delikát területről van szó, ahol nagyon nehéz direkt, nem tudom én, szankciókkal vagy parancsokkal befolyásolni az embereket, hiszen tiszteljük a szabadságjugaikat, viszont ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy léteznek olyan nétegészségügyi rendszerek, amelyek, amelyek finom közvetett ösztönzőkkel tudják befolyásolni ezeket a viselkedési tényezőket, és akkor ebből nagyon sok javaslat következik, amelyeket ti próbálunk közlethetően megfogalmazni. Ez a 33 hogy jött össze? Úgyhogy nagyon sokat beszélgettünk arról, Mennyiből hogyha... lett 33? Igen. Tászból képzeld el. eredetileg százat szerettünk volna, és aztán rájöttünk, hogy, hogy valószínűleg kicsi az esély annak, hogy, a, hogy egy csendes don méretű szakpolitikaikai könyvet azt, azt sokan végigolvassanak. Ezért ésszerűen kellett a befogadhatóság, a terjedelmi korlát és a fontos ügyek átadásának szándéka között egyensúlyt találni. Százal... És 33 végül lesz. De vég, végül is a, a probléma halmaz az... az... Több mint száz gondolom. Attól függ, hogy hogyan nézett. Szerintünk 33 olyan területet választottunk, amelyeknek a, az intézésével már középtávon lehetne érzékelhető javulást. De ugye azt én jól feltételezem, hogy ezek egymást részint fedő halmazok, tehát ez nem 33 teljesen különböző terület, hanem gyakorlatilag ezek egymásba folynak. Nem, nem, nem, nem folynak egymásba. Tehát ez egy olyan könyv, amit, hogyha úgy kezdesz el olvasni, rendetlen olvasóként, hogy a közepénél, vagy a kéthelmadállán nyitott ki, akkor is megkapod azt a, azt a tartalmat, amit Meg... kell, ezt le is írjuk az előszóban, hogy, hogy a, a, az egyetlen előnye annak, hogyha linárisan olvasod a könyvet, az az, hogy a mi térképünket látod kirajzolni. Én ezt értem, de ezt ezt Egy fontossági sorrendet is implikálunk, igen. De én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy az, amiről egyébként 33 terület kapcsán megszólalnak a szerzők, az nem olyan, hogy éles határ húzható, hanem az, ami a megoldás és az, ami az egészet okozza, a sok szempontból egy közös halmaz. Sok szempontból igen, sok szempontból nem. Tehát általános közös vonás az, hogy mondjuk szinte minden területen belevizt a, a az embereknek az általánosan alacsony képzettségi szintjébe, vagy az állami szolgáltatások minőségének általános gyengeségébe, tehát ezek vissza-visszatérő dolgok de azért az egyes területeken vannak a terület-specifikus megoldási javaslatok. Illetve ezek dominálnak döntően, de igen, van egy ilyen, egy ilyen ha úgy tetszik, vezérfonal, ami keresztül szövi az egészet, az tény való. Valójában mi a célja a könyvnek azon kívül, hogy az emberek megvegyék, elolvassák, magukra ismernek, döntéshozók ráismernek a saját területükre? Mi az, ami amit téged elégedettséggel töltene el, túlmenően, hogy elolvastát megvették? Nekünk mindig egy olyan naív célunk van, de ezt sokszor elmondtuk egyébként, hogy, hogy nagyon örülnénk annak, hogyha néha beszélgetnénk arról, ami érinti az életünket. Tehát hogy a, a politikai versenyben ezt szerintem te is gyakran érzékeled, meg gyakran hangot is adsz ennek. Olyan dolgokról beszélünk kevesen, rengeteget és minden másról megfeledkezve, amelyek igazából a hétköznapi ez teljesen érthető, Gábor, de tulajdonképpen ja. ezen az alapon uh, akár egy népiskolát is fel lehetne tartani, hiszen ez a könyv nem csak döntéshozóknak szól, ez magának Magyarországnak szól, aki itt él. A sorsa jutott eszetekbe, hogy olyan találkozót rendezzetek, ahol a hétköznapi emberekkel találkoztok, akik nem vezetők, hiszen a vezetők is hétköznapi emberek, de itt most olyan hétköznapi emberekről van szó, mint a nagyon messzire jött embernél, akik egész egyszerűen ott ülnek, magukra ismernek és kérdeznek, miközben ők maguk uh -huh. nem döntéshozók, vagy más szinten döntéshozók, mint ahogy a könyv címszettjei. Egyrészt ezt most jobban megfogalmaztad, mint tudtam volna, köszönöm, erre nincs, nincs itt hozzátenni, mert pontosan erről van szó. Másrészt én azt szeretném erősíteni mindig, mindenféle találkozókon, beszélgetésekkel, hasonlókon, hogy azért annyi döntéshozó minden ember, hogy van egy szavazata. Persze, amivel is. hiába csak egy szavazata van, és hiába vannak mindenkinek kétségei, hogy mit tud kezdeni ezzel a szavazattal, igenis ezek összeadódva befolyásolják azt, hogy mire reagál a politika. És mi azt szeretnénk, hogyha a nagy zajban egyre markásabban kirajzolódnak ezek a témák, akkor ezek a témák a választón keresztül is eljussanak a döntéshozókhoz, érezzék azt, hogy van egy közösségi nyomás. Én ezt értem, csak azt kérdeztem, hogy ilyen találkozókat lehetne szervezni. Tudom, hogy kevés. Is. Jó, helyes. Nem, nem, nem, nem, nem. A könyv kapcsán mi szeretnénk íróolvasó találkozókat, mert mindenkinek kell ilyen kreatív fórumokat teremteni. Abszolút, ez nekünk célunk. Nagyon szépen köszönöm. E, volt egy, ja, bocs, okay. Csak ennyit akartam mondani, hogy volt egy ilyen tapasztalatunk, gyors leszek. Hogy volt egy hogy ilyen tapasztalatunk az előző könyvünknél 5 évvel ezelőtt, hogy pontosan ezt el tudtuk hogy sokkal szélesebb körben tudtunk iszangot teljesen más emberekkel tudtunk találkozni, és ez egy célunk, hogy most is ezt elérjük. Mikor jelenik meg? decemberben, elején, december elején. Hajrá. Köszönöm. Köszönöm. Jaj, meg kell Igen. Jó reggelt, miniszter úr! Jó reggelt, kedves Veszprémi polgár! Jó reggelt, kívánok! Néztem, hogy a Facebook oldalán olvassa ez napi, micsoda, mert ezt próbálom elolvasni, de ez nem tudom, micsoda. Mi az újság címe? Napló. Ez a Veszprém megyei napilap. Elnézést. És akkor kivívta azt a sikert, vagy nem tudom, minek nevezzük, hogy maga Magyar Péter is kommentárt fűsz hozzá. Ugye az a címe a posznak, hogy gyors reggeli lapszeme, amire Magyar Péter azt mondja, hogy de hát ti írjátok, tehát önök tegeződnek? Hát ő ezek szerint tegeződnek, én nem tegezem én. De hát ti írjátok Rogánnal az egészet, minek újraolvasni? Amire ön azt írja, mármint a szerző, kell a kontroll nagykával, ön csak tudja. Pelkiáltó jelkérdőjel. Azon gondolkodtam, hogy ez most vicces vagy nem vicces, de nekem tetszett. Köszönöm, örülök neki. A szónak legalábbis abban az értelmében mindenféleképpen, hogy figyelnek egymásra, hogy pont azon a módon figyelnek -e egymásra, amit az ember elvárna, Hát az ember túlzott reményben. Ne, ne, nem ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat, ez nagyon hízegő, de nem azonos módon figyelünk egymásra, tehát ez a komment, nem először kommentel egyébként Magyar Péter, az én bejelzésem alá, ez azt mondhatja, hogy Magyar Péter megszálló, egy internet megszálló, vagy nem tudom, micsoda. Én még soha nem kommenteltem Magyar Péter állítását. tehát ezt nem, nem szeretnék egy előssége tenni közé ebben a tekintetben. Hát ez, ez nagyon furcsa dolog, mert Ugye különös tekintettel arra, hogy a tevékenységemet, egy részét a kontrollnál folytatom, um, és szólásszabadság van, tehát engem még sohasem vonalzóval nem ütöttek a körmömet, amiatt mert kritikus megjegyzést tettem volna bárkire is, inkluzíve Magyar Péterre, de azért egy napját úgy többé-kevésbé követném, mert... Ugye az az állítás, hogy minden Facebook posztot ő személyesen ír, de ha ez így van, akkor hát egy olyan omnipotens férfival állunk szemben, aki annyi mindent tud egyszerre csinálni. Én, én is ilyen szeretnék lenni, de nekem nem jött eddig össze. Ez nem jött eddig össze. Igen, állunk is tehát nekem még soha a körmében nem... Hogyan mondta, amit öttek? azért, amit mondtam? Igen és nagyon nem szeretnék omnipotens lenni, és azt se szeretném, hogyha magyar például omnipotens lenne. Hát igen, hát azért a politikusoknál ez előszokott fordulni, ez az omnipotencia iránti. Én még omnipotens embert nem látok. Egészen pontosan. Ezt, igen, így, így. így. Igen, így. Hogy ez egy nagyon szép szólás, hogy a számból vette ki a szót, igen. nek az nem az ön területe, ugye? Már nem az én választok követően. Egy köszönből megye, igen. Mert úgy a ott hagytam abban, nekik rövidesen megjelenik majd egy könyvük 33 területtel kapcsolatban praktikus dolgokat írnak, vagy praktikusabbat, mint ami... Tehát ugye az ember ráismer egy döntéshozó, vagy olvasó arra a körre, akkor egyben valamiféle megoldási módozatot is ad rá az Egyensúi Intézet, ha pontotlanul fogalmaztam Gábor elnézést. Én megkérdeztem, hogy hova tartozik az a történet, hogy a Cseszneki vár megpróbált egy társasjátékot létrehozni a vár falain elhelyezett ládákkal, ajándékokkal, ami két vagy három hetet élt, leverték onnan, körbe pecsételték a várat az egyik ilyen dobozban lévő pecséttel, amire az volt a reakciója a várnak, hogy hát, ment a vár vezetőségének, hogy hát akkor ezt most itt hagyjuk abban, mert ez. Ők nem folytatják, és a Gábor mondott térfigyelő kamerát, megmondta, hogy az önkormányzattal együttműködni. nem meg ott volt. Annyi, annyi, tehát az én foglalkozásom azért szép, mert annyiféle beszélgetést lehetne bonyolítani, csak hát arra ugye is vagyok omnipotens, nem lehet ennyi minden, de kíváncsi volnék arra, hogy mit él meg a vár, és kíváncsi lennék arra, hogy aki elkövette, az most mit gondol? Miről szól ez a történet? Mondjuk, ez az emberi bunkóságról? Nem tudom, én most kérdezem. Én, én ezt gondolom, azon gondolk azt hogy kell-e udvariasabb um, burkolásba tenni a dolgot, de szerintem ez az emberi... nekem az alaptörténetem ezzel kapcsolatban, de ez de lehet, hogy egy kicsit snob alaptörténet, tehát előre elnézést kérek a nézőktől és a hallgatóktól. Még biztos voltam, és a Helsinki újonnan megnyílt nagy könyvtárban tettem látogatást, Ódi névre hallgat, és a könyvtár igazgató és a, és a kulturális miniszter kísértek, és amikor jöttünk kifelé, akkor nekem azt tűnt fel, hogy nincsenek mágneskapuk kifelé jövet És kérdeztem, hogy, hogy hogy itt nincsenek mágneskapuk. Ugye ez, a, ami a, a becsipok, hogyha az ember Igen. kell, kell vinni valamit. És, és mondja az igazgató, hogy hát minek kellene ide mágneskapuk. Hát mondom, hogy azért, hogy ne tudják ellopni a könyveket. És rám nézett, és azt mondja, de hát miért lopnák el? Hát ezek a könyvek mindenki. És akkor, akkor nekem akkor esetleg fogalmazunk, hogy is a kulturális különbségben a közvagyon megítélése tekintetében. Magyarországon a közvagyon az azt jelenti, hogy a vétköznapi gondolkodásban, hogy ez gazdátlan, tehát valaki elő elővajútóbb gazdája lesz. Hogyan lehet ezen változtatni? Most nem, mint De, az Egyesügyi Hirtézettől, és a kérdezem. Szerintem egy nagyon kitartó kul kulturális váltással. És ez folyamatban van? Optimista hangulatomban, amikor nem ennyire borult az idő, mint itt most Resplénben, akkor azt itt mondom, a hogy igen. Na, hát akkor Budapesten, hogyha Budapesten mondanám az interjút, akkor azt mondanám, hogy igen, mert hogy például nekem nagyon fontos kulturális mérce az, hogy a zebránál megállnak, milyen arányban állnak meg az autók, hogy a gyalogosok Igen, mert ez számomra nagyon fontos. És azt látom, hogy itt egy erősen javuló tendencia van. Erre minthogy hogy mást lát, mint amit én. Igen, lehet. Ha ha perszimista hangulatom, vagyok, mint ahogy most abban vagyok, itt West ahol borult az idő, akkor azt mondom, hogy nem, mert az utcán ugyanúgy fellökik egymást az emberek, és ha, az, ha valaki ezen felháborodik, hogy a másik fellökte egy gyomrába szállt, és a többi, és a többi, akkor, akkor ő visszafelháborodik. Tehát itt nem látszik a kulturális váltás. Ez nagyon érdekes, mert a Honpol Skandináviában ezt állapította meg Norvégiáról, Svédországról, de különösen Dániáról meg az ellenkezőjét. Nem tudom, hogy ez egyetlen reprezentatívak lehet, de én nem tudom, nem a maga reprezentatív. A reprezentatív... <gül> Egyetértek. <gül> hát, Én pont ezt akartam mondani, hogy nem, nem misztifikálnám túl a reprezentativitás fogalmát, mert, mert a nem reprezentatív észrevételek lehetnek ugyanolyan látók, mint a reprezentatív megállapítások. Őszintén nem, nem tudom megmondani. Mindig az jut eszembe, hogy uh, olvastam egy egy tanulmányban ilyen nemzetkarakterekről szól, hogy a 19. század elején egy, egy angol utazó Bajororországban járt, és megállapította, hogy a bajoroknál léhűtőbb, lustább és iszákosabb és rendetlenebb nép nincsen, és ezt pontosan leírta, hogy ezek milyen linkek, meg nem tudom. Ma pedig, hogyha Bajorországról van szó, most októberfesz árnyékában is, ha Bajorországról van szó, akkor azért mindenkinek a bőrnadrág és laptop, és ez a hagyomány és innováció sikeres párosítása jut eszébe, vagyis el, elképzelhető, hogy 200 év alatt változik annyit egy nemzet karaktere, hogy, hogy, hogy ez alapvetően átalakul és átalakítja a környezetünket. És nem kizárt, hogy a jövő volt. ilyenkor már Magyarország, vagy a magyarokról úgy fognak megemlékezni, mint a legutvariasabb a közulajdon és a közvagyon iránt legnagyobb figyelem, figyelmet szentelő szorgalmas kis hangjanép. Jól mondom, hogy Franz Josef Strauss. Igen, volt olyan. De az is baj. Baróni miniszterelnök. Igen, vagy a papai csoknan esélyed. Azt árulja el nekem, De... hogy ön egy rendkívül bonyolult nevű digitális polgári körnek vált a tagjává, Panonia Superior digitális polgári kör. Azt árulja el, hogy alapítója, alapítója. alapítója. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ember a tagja. Igen. Én tűnt... vagyok az ötlet. Azért vagyok rá büszke, mert ezt én találtam ki ezt a digitál. Ezt a rendkívül hát akkor, le... akkor a leg, legjobb helyen vagyok ennek tíz tagja van. Mi alapján hívta őket össze? Elnézést! Balay Zoltán, Cserpakkovic András, Karsai Béla, Elsivolászó, Láng Zsolt, Porgagyula, Szabó Csaba, Tódider, Emil, Vámos zoltán is ön. Mi alapján? Hát azt mondhatom, hogy szimpátia alapján, de ez nem azt jelenti, hogy akiket nem hívtam meg alapítóként, az, azok antipatikusok lennének számomra, tehát nem. Egész egyszerűen arról van szó, hogy van, az nagyjából egy jó részt egy baráti kör, számomra legalábbis, lehet, hogy ők ezt nem így definiálnak, számomra egy baráti kör, politikusi baráti kör, egy, számomra egy stratégiai szövetség is, tehát azok a politikusok, akik itt szerepelnek, Benne, ő rájuk úgy számítok a politikában is, mint, mint szövetségeseimre. Ezzel nekőbeszéd hozok szegényeknek a fejére bizonyos más politikusoknál. És aztán ők is ajánlottak további tagokat, mert arra ügyeltünk, hogy ebből a közép régióból mindenhol reprezentálva legyenek. Kétségtelen, hogy az Észak-Dunántúli és a Dél-Dunántúli régió al alul reprezentált ebben a szempontból, de viszonylag gyorsan kellett össze az E10 tagot, és úgy gondoltuk, hogy akkor így alakítjuk el ezt a reményeink szerint. Majd miért bűnfényet. volt időkorlát? Az én időkorlátokból, hogy szerettem volna, hogy ezen túlessünk. Yeah. Um, csak anpasszon uh, a az egyszer létező új önkormányzati törvény, ha a nép úgy dönt, hogy a Fidesz segíti hatalomra az egy jelentős változásokat előidéző, vagy jelentősen a korábbi önkormányzati törvényhez képes más tartalmú törvény lesz? Erről szívesen beszélgetek egy sör mellett, de ezt most választások előtt öt hónapkal az én eltérzeléseimt... Fél, Azt kérdezem öntől, és a beszélgetésünk hátrájövő része az gyakorlatilag erről szól. Megnéztem a Rónai Egon ATV egyenes görbe egyéb beszédben való ö, és az, ugye, ugye ezek a hangzatos címek, hogy összecsattantak, mekkora konfliktus volt, így, úgy, amúgy, ö, Valójában majd nyilvánvalóan, hogy az öneazonossági törvényről lesz szó, de az egy jelentős összecsapás volt? Mert az önismeretében az egy olyan felhorkanás volt, ami önnél 12-1-20. Legfeljebb az egyenes beszédnézői nincsenek hozzászokva. Ezt akartam mondani, ezért nem mindenki olyan mindennapos vendélynavrosistiból agyában, mint ön. Tehát euh, én úgy gondolom, hogy abból a szempontból jelentősnek tartom, hogy, hogy távol, ak nem, nem, távol akarom tartani, és távol is tartom magam, és iszonyodom minden olyan a legközvetettebb módon is megfogalmazott vádtól, mi szerint akár nekem, akár bármelyik olyan, olyan dolognak, amihez nekem közem, közön van, valami kapcsolata is lenne a rasszizmussal vagy antiszemitizmussal, vagy cigány ellenességgel, vagy mi és mivel. Ugye már egy ilyen volt, talán még emlékeznek rá nézők és a hallgatók, még a parlamentben, amikor ez egy Júcsány Ferenc adott egy interjút, még miniszterelnökként, ha jól emlékszem, a Guardian című brit napilapnak, és ott elmondta, hogy hát milyen probléma, hogy a legnagyobb ellenzéki pártban sajnos antiszemiták vannak. És akkor egy napiland keretében, akkor is kikértem magamnak, mert a, a, a politikában a, a, a leg az egyik leg mondjam, legveszélyesebb, legkártékonyabb, legtunyibb, legalacsonyabb vádnak ezt tartom, amikor mindenfajta fajta alap vagyok nélkül ezt mondják a másikra. Ez nagyon nagyon nehéz, nagyon nehéz védekezni és és talán ismer engem annyira, hogy tudja, hogy a politikai személyiségem maximálisan távol áll attól, hogy bármilyen szempontból is diszkriminál ember és ember között, hogy különbséget tudja, ilyen értelemben ember és ember között. És ezért olyan értem volt ez jelentős, hogy ott uh, én értem, hogy Rónai Egon alapvetően a törvény javaslatra mondtat, és tolmácsolta mások véleményét, miszerint szerint felveti a gyanúját annak, hogy a... De ismerem én azt a mechanizmust, aminek következtében a... A bonyolult sejtetéseken és feltevéseken alapuló, szugalmazott véleményekből egyik a másikra a direkt, egyenes és közvetlen politikai válik. És ezért tartottam azt fontosnak rögtön az elején, hogy a lehető leghatározottabban leszögezzem és kikérjem magamnak a rasszizmussal kapcsolatban, és bármilyen, bármilyen vádat is. Um... Ugye meg van fogalmazva ennek a törvénynek a célja, és gyakran van arról szó, hogy azok az önkormányzatok, és most teljesen mindegy, hogy az önkormányzatoknak 5, 10, 15 vagy 20 százalékáról van szó, nyilvánvalóan, hogy az alsó regiszterben vagyunk, talán 5 százalék sincs, azok egyébként ebből a célból hozták el létre vagy sem, Ugye itt egy népesség megtartó vagy népesség növelő cél hangzott el, emlékeim szerint, de vagy kiavít, e, és a megvalósulásnál pedig más tend, csak azt mondanom, hanem, hogy tendenciák, hanem hogy más praktikus érvek tűntek föl, miközben ugye alapvetően az a nagyon érdekes, hogy az a tiszta mondat, mely szerint, ezt a döntést, az a konkrét önkormányzat miért hozta, legalábbis abban az időszakban, ahogy én ezt most áttekintettem a mi kettőnk beszélgetését illetően, inkább homályos, mint világos. Kiderülnek azok a célok az ön számára, amiért ezt alkalmazták, és ez hogyan viszonyul ahhoz a célhoz, ami a törvényalkotónak volt a célja, független attól egyébként. Hogyha ezt a kaput kinyitja a törvény, akkor, hogy egyébként ez jogszerűen teszi valaki, akkor azt teheti egészen más célból, mint ami a törvényalkotó fejében volt, pont. A törvényalkotó fejében nem, nem volt, nem, most, tehát ez a törvény ez nem, egy, nem, nem, egy, nem egy politikai célt szolgál, ez egy jogi célt szolgál. Ez a törvény ez azt a célt szolgálja, hogyha egy település, bármilyen szempontból is szabályozni akarja a beköltözőket, bármilyen paraméter mentén, ami nem alaptörvényellenes és, és nem diszkriminatív, akkor ezt jogállami módon megtehesse. Jogállami módon, azaz ellenőrizhető módon, a jogszabályoknak megfelelő módon és jogorvoslattal ellátott módon. Ezt azért tartom fontosnak, mert az során, amikor kérdezték tőlem még a törvényjavaslat, az, ugyan már minek ilyen törvény, akkor én azt valóban azt mondtam, ez az én véleményem volt, hogy szerintem ez elsősorban azon településeknek lehet hasznos, ahol nagyarányú beköltözés történt az elmúlt időszakban, de én ezt nem ezt mondtam ezzel, hogy ez a törvény, ez ezt célozza. Ezek az önkormányzatok, arra használják ezt a törvényt, amire akarják, vagy jogszabály szerűen használják. Ezt kicsit, és például én az iparűzési adót tudom elmondani. Az iparűzési adóról úgy rendelkezik a helyi adókról szóló törvény, hogy 0%-tól 2%-ig vethetik ki az önkormányzatok az iparűzési adót. Van olyan önkormányzat, amely nem vet ki adót, egy van olyan, amelyik 1,9%-os iparűzési adót. nem jel. kérdezi meg, de, de hatfejezem be, Senki nem kérdezi meg attól az önkormányzattól, hogy ő most miért 1,9-et, hogy miért nullát vett ki. Én, én ezt... így vagyok ezzel az ödezonságvédelmi rendelettek. Ezt értem, de én ezt annál jobban értem semmit, hogy most párhuzamos példák legyenek. Ez inkább jár, nem szokott jellemző lenni. Azt mondja meg nekem, kedves Veszféli Polgár, hogy ha ezt egy önkormányzat a törvény megszületése előtt tette volna, annak mi lett volna a következmény? Ez egy jó kérdés. Köszönöm szépen, én... majd átadom a fialaúrnak. Nagyon. <gül> szerintem nem tudom. Érdekes lett volna. Valaki biztos bírósághoz fordult volna, és a bíróságnak döntenie kellett volna abban a nagyon nehéz kérdésben, uh -huh. hogy, hogy ilyenkor, szerintem erre nem terjedt volna ki a helyi közügyek köre, azaz azt mondták volna ki, hogy ez egy olyan súlyos kérdés, ami törvényi rendezést kíván, mert hogy emberek alapvető életfeltételeinek szabályozásáról van szó. Vagy az alkotmánybírósághoz fordultak mondta. volna. Igen, mondjuk. Igen. Vagy az igen. Szerintem ez lett volna. A fiala észjárás azt tudja olyan, akiben majd, majd átadom, hogy jó kérdés, hogy ön emlékszik-e arra? Hogy ettől függetlenül bármely önkormányzat, inkluzíve azok, amelyek egyébként most éltek ezzel a lehetőséggel, megpróbálkoztak-e ilyennel a törvény létrejötte előtt? Volt-e bármely önkormányzat, amely az, abból Nem. a célból, ahogy később élt vele, korábban élt vele, és ez sikerült, hogy azt mondta a bíróság, hogy fiam, vissza a startvonalra. Vagy rendeletet alkotott volna erről? Igen. Nem, nem. Fogalmazunk úgy, hogy meta, meta jurisztikus eszközöket használtak, tehát olyat csináltak mondjuk, hogyha valaki nem, nem akarták, hogy az adott településre még beköltözzön valaki, akkor nem hirdették meg az eladó ingatlant, uh -huh. hanem egymás beszéltek, és akkor így el, akkor a kézen közön, kvázi a gyakorlatban érvényesítve az elővásárlási jogot, azaz nem nyilvánosan meghirdették az ingatlant, hanem megvette az xy vagy felvásárolta szerzett pénzt, mm. és felvásárolta az ingatlanokat. Tehát voltak, és ezek piac, létező piaci gyakorlatok, mi ugyanakkor, mivel nem jogszabályi alapokon működtek, ezért nem voltak számonkérhetők, nem volt érvényesíthető velük szemben jogorvoslat, és a többi, és a többi. Tehát nem jogállami a területen, hanem fogalmazunk, hogy egy szürke szürkezónában voltak ilyen gyakorlatok. Erre, ilyenekről tudok. Ezt ugye csak azért kérdezem, mert ugye azok az önkormányzatok, amelyek éltek vele, azok azért ugye meglehetősen széleskörű magyarázatot adtak erre. Ugye legutóbb emlékezetem szerint Budapest Fiváros 16. kerület önkormányzata hozott ilyen rendeletet, de ugye itt van előttem. Először azt hittem, hogy én az összesen szembesíteni fogom önt, aztán pedig kiderült, hogy hát ez olyan magas számban van, a 3200 -os. Igen, 112, 112... Oké, okay, rendben van, a 3200-hoz képest kevés, de ahhoz, hogy itt most egyenként végigmenjünk rajta, ahhoz képest viszont sok. Igen. Ezeknek egyharmada, körülbelül egyharmada, jelen pillanatban is, már ezeknek a rendeleteknek körülbelül egyharmada ellenőrzés alatt van, tehát a kormányhivatalok vizsgálják, hogy megfelelnek-e minden szempontból Ez automatikusan történik? Hát a kormányhivatal figyeli, ugye a kormányhivatalnak amúgy is... A törvénységi ellenőrzés keretében kötelessége az önkormányzatok jogalkotására. De hol van figyelni? az a margó, tehát rárakja ezt, mint egy ilyen sablont, kvázi. Az mennyire strikt, hogy mi ki és mi nem? Mint a jogi találtalában. Annyira strict, fontosan. Tehát előfordulhat, hogyha két van, akkor persze megy tovább a dolog. Tehát, hogy valaki ezt sérelmesnek ítéli, mondjuk a kormányhivatal jóban, jóvá hagyja a rendeletet, az hatályba lép, ez alapján hoznak döntéseket. A döntések ellen bírósághoz lehet. Azt A értem. Bírós... De azt kérdezem, én, példa, azért, mert... én tudom, hogy maga egy diszkrét poli ember, bocsánat, uh, de olyan az, hogy a kormányhivatal értelmezése és az önértelmezése, de mint civil, csak látja ezt a azt látja, hogy itt van egy eljárás, látja, hogy a kormányhivatal hogy jár el, hogy az ön észjárása és a kormányhivatal észjárása, és most nem arról van szó, hogy a kormányhivatalban az ön embere üljenek, hanem az, hogy aki a törvényt létrehozta, az egyébként mennyire látja meg a kormányhivatalban azt a szervet, amelyik egyébként azt a célt szolgálja, amiért ön és a munkatársai ezt a törvényt megalkotják, hogy ez a két halmaz viszonylag jelentős mértékben fedik le egymást? Nem, nem, nem lefedjék egymást, egy politikus vagyok, kormányhivatalban pedig gyakorló jogászok dolgoznak. Én, az én, tud, én nem azért vagyok közigazgatási és területfejlesztési miniszterem, én vagyok az országban a legjobb közigazgatási és területfejlesztési szakember. Én ha, ha jó teljesítményt akarok nyújtani, akkor én nekem az én csapatomba kell összegyűjtenem a legjobb közigazgatási és területfejlesztési szakembereket. A kormányhivatalokban lehetőség szerint a, a legjobb jogászokat, vagy a jó jogászokat, akik erre fel vannak készülve. É, én nem... Tehát az én... Az én törvényértelmezésem, vagy az én jogszabályértelmezésem ebből a szempontból indiferens. Rendben van, akkor menjünk tovább, ez szintén akkor a sör mellé megy. Azt kérdezem Öntől, hogy ezekben a beszélgetésekben, amelyekből számos van, és a navracs is gyakran felhorkon, a navracs is nagyon sokszor arra hivatkozik, hogy de hát az illető település egyáltalán nem tiltakozott a helyi rendelet ellen, szemben a Fialával, a Rónai jegonnal a telekssel, a Négy, nem sorolom, és akkor mit horgadnak fel ezek a külső emberek, amikor maguk a településnek a lakói, ez ellen egyáltalán nem horgadnak fel. Mennyire életszerű az egyébként, hogy egy ilyen önkormányzati döntés ellen felhorkannának annak az önkormányzatnak a lakói. Illetve mit igazol az a tény, hogyha nem horkannak föl, akkor egyébként az a döntés jogszerű, és uh, célirányos is volt. Vesző van, tehát és nem pedig vagy. Tételezzük fel, hogy jogszerű, de célirányos is -e. el. a, a helyzet az, hogy a kérdést nem értem. Mert olyan volt már, ad mondjam végig, olyan volt már, hogy a kormányhivatal megsemmisített önkormányzati rendeletet, és együttműködve az önkormányzattal új rendeletet készítettek. Olyan is volt, hogy önkormányzat elfogadott rendeletet, és újságírók, az önálló megnevezett emberek azt mondták, hogy igyesek szerint ez akár jogszabályellenes is lehet de ezt én nem nevezném állításnak. De én nem is ez az a sanda, Ez az a sanda vádaskodás, de nem is ami is... azt mutatja, hogy... De, de, de hadd felezzem, mert ez egy fontos kérdés szerintem. És a hallgatók, nem a nézők is hadd a véleményeket. Hajde. Mert a magyar politikában sajnos vita helyett nagyon sokszor ilyenek vannak. Mi szerint, egyesek szerint ez alapot adhat arra, hogy a jövőben esetleg valaki ezt és ezt csinál. És ahelyett, hogy azt mondanák, hogy élet ez itt egy diszkriminatív jogszabály, azt mondja, hogy egyesek meg nem nevezett szakértők szerint, egyes ellenzéki polgármesterek szerint ez alapot adhat a jövőben arra, hogy diszkriminatív gyakorlatok legyen. Én meg azt mondom, hogy adjuk meg az esélyt az önkormányzatoknak, ezek felelős emberek, polgármesterek, képviselőtestületi tagok és az ott élő emberek. Adjuk meg nekik az esélyt arra, hogy szabályozzák a saját életüket. Ha jogszabályba ütköznek, akkor ezt korrigáljuk, de alapvetően hadd éljék szabadon az életüket. Ezek az emberek, akik ilyen sejtetéseket mondanak, ezek valójában azt mondják, hogy a helyi önkormányzatok veszélyes terepek. Ott rasszisták ülnek. Ha nem vigyázunk rájuk, és a miniszter igenis mutasson nekik utat, hogy hogyan kell élni XY faluban vagy városban. Én meg azt mondom, hogy nem vagyok hajlandó. Egy önkormányzat belső ügyeibe beleszólni, mert én nem az önkormányzatok főnöke vagyok. Én politikailag vagyok felelős az önkormányzati rendszer működéséért, és nekem segítséget kell adnom az önkormányzatoknak, hogy minél szabadabban tudják élni az életüket. És ez nem csak a finanszírozásra vonatkozik, mert az intézmények erről szoktak vitatkozni az önkormányzati autonómia részeként. De ez is szerintem része az önkormányzati autonómiának. Hogy ilyen kérdésekben, hogy kikkel élnek együtt és hogyan, tudjanak dönteni a jogszabály megszabta keretek között. És ez egy nagyon fontos kérdés. Én ilyen váddal még nem találkoztam, ami azt mondta volna, hogy én ezt a törvényt, ezt ahogy megalkottam, ez alkotmányellenes, lenne, rasszista lenne, és a többi, és a többi. Lenyomta a sakkorát, jöhetek én? Abszolút, kérem. Á, én nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, mennyire életszerű az, hogy maga a annak az önkormányzatnak a lakói lesznek a kontrolljai az önkormányzat vezetőségének, és anélkül, hogy a 444 vagy a fiala megjelenne, anélkül, hogy ők e, a kormányhivatal mit mondana, spontán tüntetés alakul ki annak érdekében, hogy ha már az ő érdekükben hozták ezt a döntést, ők nem kérnek belőle. Ez mennyire életszerű? Csak azért kérdezem, mert ő nagyon gyakran arra hivatkozik, hogy bagornák a településnek a lakói nem lépnek fel a döntéssel szemben. Márpedig ez a településnek szól, és a külső emberek pedig erre legyenek tekintettel, letléjenek bárkik is. Tehát nem ez a demokrácia lényege, már nem arra. Én jól. ezt értem, de én nem, azt a, nem, az a nem az a demokrácia lényege, hogy akik ott élnek, azok alakítsák a saját életüket, és, és akkor, ha nem tetszik nekik az a döntés, akkor akkor azzal szemben lobbiznak, tüntetnek, aláírás gyűjtenek. Ha kérdezzem és... meg azt a teljesen lényegtelen dolgot, hogy ő mennyire gondolja életszerűnek azt, ami ebben a pillanatban jutott az eszembe. Ugye a fővárosi önkormányzathoz olyan mennyiségű döntést, függetlenül hogy a kisabrussal beszélgetők, ennek következtében nekem nagyobb rálátások van, de mennyire, mennyire életszerű az, hogy egy kisközségben, vagy egy nagyobb községben, vagy egy városban a lakók, tehát ön abban egészen biztos-e, vagy akar-e mondani egy százalékot, hogy mondjuk, ha ilyet, ilyen döntést hoznak új helye, már márpedig ott hoztak, akkor sátorai új újhelyenek halvány, lila, gőzöm, nincs, hogy hány lakosa van, elnézést kérek, van ezre? nem tudom. Hogy abból hány tudja azt, hogy az önkormányzat hozott egy ilyen döntést? De ez miért fontos kérdés? Mert az én érdekembe hozták. Then, then, azt nézte, a sátora jó helyen fontos kérdés. Az, de Budapesten. De, is. Az azt kérdezem, a de nekem ez nem fontos, ne haragudjon. De bízzuk rá a sátora jó helyekre. Ha nem tudnak róla, akkor előbb vagy utóbb megtudják mondjuk. Akkor vagy beszélnek a polgármesterrel, hogy ne haragudjon, ez egy hülyeség volt. Ha elegendő ember beszél vele, akkor lehet, hogy megváltoztatják a döntést. Vagy pedig azt mondják, hogy hát egy nagyon jó döntés volt, köszönjük szépen. És ha elegendően beszéltek vele, akkor a polgármester megerősödik a pozíció, ez működik a demokrácia helyben. Hát egy faluhelyen, ha a polgármester rossz döntést hoz, akkor nem tüntetnek, mert minek tüntessenek egy faluhelyen, amikor találkoznak mindennak a polgármesterrel, meg a képviselőtestületi tagokkal, hanem beszélnek vele. Azt mondják, hogy figyelj, ne hogy Béla, ez egy hülyeség volt, hát ez meg ez a következménye. Erre Béla kétszer még azt mondja, hogy, de, hogy is volt hülyeség, pontosan tudom, hogy mit csinálok, majd harmadszor elgondolkozik rajta, és negyedik alkalommal, amikor ezt az érvet hajja, hagy, hagy, akkor a képviselőtestületi ülésen felveti, hogy és le, módosítani kéne a rendeletet, mert most már másra van tá, szükség. Oké, okay. ez igen. működik, ez emberi, emberi viszonyok, emberi dolgok. Magyarországon, a településeken ugyanolyan közösségek vannak, mint Hollandiában, de, de... mint Lengyelországban. Tehát ez egy teljesen bízzuk rá az emberekre. De, hogy én, alakítsák én csak, a saját én, életi kérdezel, én, nem, én nem mondtam ennek az ellenkezőjét. Én de a kérdésben benne van az, hogy a, a fal, a, ha nem tüntet, azért nem tüntetnek el, mert megvannak félemlékei. Nem. Biztosan van olyan találatú Én Biztosan. Igen, nem tudnak róla, az, hogy megvannak féle. Azt értsen meg, Há, hogy miközben az nem... Azon, meg nem tudnak róla. Én nem fogok, én nem fogok oktató filmeket készíteni. Mert miért pont erről? Hát akkor csináljunk a helyi adókról is oktatófilmeket. Persze. Csináljunk a szemetelésről, a nem tudomiről. Minden önkormányzat alapítja a maga életét. De hadd van azt. olyan polgár, van olyan polgár, akinek kiütése van. Az önkormányzati rendeletekről, től, és nem akarja hallani, kiköltözik erdőbe. Vesz magának egy egyablakos házat, és ott élnek. De... Van, aki pedig minden egyes rendeletet elolvas, elemzi. De a polgármesterhez a fogadórájára, kikéri magának, támogatja. Hát különbözőek a polgárok, egy sokszínű világ. Ér értem, csak azt értsem, hogy én nem bántottam magát ennek következtében. Nem gondolom, a... hogy bántott, csak engem. hogy annyira, csak Ne varjon felmond... olyan feladatot, ami nem feladatom. Én ezt nem, de semmit nem adtam önnek, én kérdeztem. A, igen, Értem, a, ez a válaszom. Rendben van, válaszom. akkor az a kérdésem, az a rövid kérdésem van, hogy az alapján, ahogy eddig beszéltünk, előfordult-e ebben a száz nem tudom hányban, hogy anélkül, hogy bármit mondott volna a kormányhivatal, Béla bácsi és Jolinéni, fordítva, Joli néni és Béla bácsi számos megjegyzése következtében a már létrehozott rendeletet módosították, ön tud-e ilyenről? Nem tudok, mert nem beszél, tehát nem, hogy mondjam, tehát nincs az önkormányzatoknak jelentéstételi kötelezettségük a Értem, nem hanem, hogy Olyanról a tudok, olyanról tudok, olyanról tudok, amikor az egyik település kihozott egy rendeletet, annak nagyon nagy sajtó visszhangja lett, és ezt követően megváltoztatottam. Ezt de nem ezt De nem. tudom. De De ez, de ez meg szerintem ugyanaz, tehát a nyilvánosság, mindegy, a nyilvánosság... Más a, a nyilvánosság a helyben működik. A Béla bács és a Joli néni, ez egy zárt kör, ahhoz nem kell külső figyelni. nem, nem, nem, ne haragudjon. Milyen képe van a magyar falvakról? Miért nem lenne zárt kör? Ugyanúgy olvasnak újságot, ugyanúgy néznek ki, ugyanúgy alakítják a véleményüket. Nincsenek zárt körök, nincsenek zárt körök Magyarországon. Minden helyi közösség egyben az országos közösség része is. A hírek ide-oda cirkulálnak, a vélemények is. Nincs olyan, hogy egy településen nem tudják, hogy mi történik a szomszéd településen, vagy mi történik az országban. Ezek felelős emberek, tájékozott emberek, véleményt tudnak alkotni, és elmondják a véleményüket. Én, mint egy nem fizetett személy tanácsadója szó szóképletes értelmében, azt szerettem volna mondani, hogy én pontosan azt mondtam, amit ön. Csak avval a megfogalmazással, hogy nem egy külső szereplő, a Kejfej Jancsi, vagy a 444, vagy a Magyar Nemzet, vagy a Mandiner említ valamit, hanem Józsi bácsi, vagy... Joli néni, és ennek következtében ott helyben valamit megbeszélnek, amiről épp úgy nem tud a 444 és a Kejfejacsi, mint ahogy nem tud a Navracsi sem, de a hírét veszi mégis annak, hogy sok Józsi bácsi és Joli néni ezt érték el, dráva nem tudom hol. Én nem a zártságot, nem úgy értettem, hogy ők el vannak zárva a világ elől, hanem hogy külső szereplők nélkül ezt megoldják, Pontosan annak a szellemében, amit a navracs is mond, mert így működik a demokrácia. Ne tételezzen fel rólam ott is ördögi szarvakat, ahol nincsenek. Nem, nem. De ez tényleg, tehát kiégek Július 1-én hatályban éppet ez a törvény. De tőlem történt történt ki, hogy közben semmi, nem adok le alkalmat se... az Isten áldja meg. Én semmi, pontosan a biztosítékot szeretném megszerelni. Semmi, semmi nem történt július 1 e óta, ami jogsérelmet jelentett volna bárkinek is. De nem is mondtam ilyet. És mégis, és, mégis, és mégis az újságírók száz, az újságírók, teszem hozzá, mert nem a politikusok, nem, nem a polgármester, nem senki más, az újságírók százával keresik azt a lehetőséget, hogy igen, bármilyen szempontból, azzal azt nem ragasszák, hogy én valamilyen rasszizmusba taszítok De könnyördöm, de, de, de bennem de, én... de ez is, ugyanez a játék megy. De ugyanez a játék megy. Ugyanez a játék megy. Nagyon súnyi módon. Ez a törvény, ez pontosan ugyanolyan törvény, mint a helyi adókról szóló törvény, az önkormányzati törvény, és a törvény. lehet jóra használni, lehet rosszra használni. Egy különbözőek vagyunk. Az a feladatunk, hogy aki rosszra használja, az ne használhassa jogszabályszerűen. Az, az jogellenes magatartás. Jóra használják. Ez a törvény ez pont olyan eszköz, mint bármi más a helyi együttélés lehetőségét teremti meg és szabályozza. Nincs sem. Egy fél mondatom nem volt az ellenkezőjével kapcsolatban. Senkivel kapcsolatban nem mondtam rosszat. Jó, a konstrukcióról kérdeztem. Ja, interpretáció kérdése. Jó, csak akkor gondoljam bele, hogy az ön interpretációja pillanatok alatt engem abba a halmazba sorol ahova én nem vagyok való. ön úgy gondolja, hogy ön nem oda való, de a megnyilatkozásai viszont rokonítják ezzel. Mit tettem ilyet? Ne folytassunk mély lélektanianalízist, jó? Azt majd másra beszélj meg. Viszont hallásom. Hát, én szerettem volna önökkel beszélgetni, elmesélni valamit, de hát ebbe kell telefutni. Tudnák, hogy hányan vannak olyanok, akik kifogásolják, hogy beszélek a nagycsalót? Hát, a Navracsisnak elévő az, hogy valamikor időszámításom került 500-ban, elkezdett velem beszélgetni, és a műsor szempontjából maga a folyamatos. Az én életemben kevés stabil dolog van. Nem tudom, önök hogyan vannak ezzel. A Kejfej Jancsiban is nagyon kevés stabil dolog van. Jelen pillanatban az se biztos, hogy a ebben a formájában fennmarad, vagy fent tud maradni, vagy fenn akarom tartani, hiszen új rokonok azok, legalábbis ami a műsor hatékonyságát, illetve sokkal jobban működnek. Vannak emberek, akik barátok találkoznak, presszóban beszélgetnek egymással. Elmondom, hogy a mai beszélgetés hogy szület. Megnéztem az egyenes beszédben való Rónai Egon, Navracsi beszélgetést, alfabetikus sorrendben Navracsis tibor Rónai jegont, Már azt követően, hogy arról szó, hogy felcsattanás. Az a felcsattanás ehhez képest, drága barátaim, semmi. Erről szerintem sehol nem fognak írni. És ez nem hiúsági kérdés. Azt kellene látni, ami ebben a műsorban történt. Megnéztem azt a műsort, ismerem Navracsi tibort hát hogy ne ismerném ennyi év után. Arra gondoltam, hogy beszélgessünk a konstrukció. Beszélgettünk előtte is, amikor ez létrejött. Én tegnap olyan fáradt voltam, hogy az nem igaz, hát ugye elmeséltem már, hogy beállítottam a parkolást, majd nem indítottam el. Ez a rengeteg papír, amit egyébként mások is, hogy miért kell ennyi papír, drága barátaim, azért, mert nem, a fejem nem káptalan. És én eredetleg ugyan mondtam is, hogy de ugye itt van, Dráva Csepej, Felső Egerszeg, V-mint, ezeket mind átnéztem, mert ez a dolgom. Sátorajja új hely, Zala Szent Jakab, Pilis, Balatonföldvár, Terény, Győr barát, Tatár Szent György, mezőkeresztes, és még sorolhatnám, hogy beszélgessünk arról, ami annak a beszélgetésnek a méregfoga volt, hogy az a vád fogalmazódott meg Rónai jegonnal szemben, hogy ő egyébként azokat képviseli, akik egyébként azt mondják, hogy ez rasszista, hogy én ismerem az EGON-t, gyakran kritizálom a legkülönbözőbb médiamunkásokat, ez most nem az a pillanat lesz. Szentül meg vagyok arról győződve, hogy Rúna EGON-nak ilyen célja nem volt, a szokásos történet volt. Nem tudom, emlékeznek-e rá, annak idején hallgattam a rádiót, a Kejfe Jancsiba menet, és Bárdos András próbált beszélgetni a hidemberről annak okán, hogy nagyon sok pénzt keresett. Hídenberre az eperjes és a bereményi. És ez nem jött össze, mert a betelefonálók a betelefonálásaikkal nem ezt igazolták vissza, és akkor én a prepotens krakéler, hány erbetű legyen még benne? Pacák, úgy döntöttem, hogy Bárdos András felsülése kapcsán, én a kejfejancsiban csinálok egy olyan összeállítást, ahol az emberek hörögni fognak, hogy ne keressen ennyi pénzt az eperiest, ne keressen ennyi pénzt a bereményében, mind van erbetű, réparetek, magyarul, ritkán, rikkant, kora, reggel, arigul, lehet, hogy ez nem pontosan, így van, mindegy. A dolognak az a lényeg, hogy ez olyan jól sikerült, hogy kenterbe vertem a bárdos, mondjuk tekintetben ez nem egy riporteri teljesítmény, nyugodtan lehetne mondani azt, hogy ez maga a szakkeverésnek a magasiskolája, nem ennek gondoltam, de ha valaki innen nézte, ám oké. Ugyanez volt a fejemben, csak pozitív oldalról. Megvolt a Rónai Egonnal ez a beszélgetés, én kihúzom ennek a történetnek a méregfogát, nézzék ezt 500-an, 600-an, 12-en, vagy 12 es -re. Ezért Páradtságot nem kímélve átnéztem ezt a történetet. Nem állítanám, hogy le tudnék belőle vizsgázni, de föl tudok tenni kérdéseket. Van róla fogalmam. És gyakorlatilag ugyanoda futottam bele, mint a Rónai Egon. Sőt, hát ez egy nagyobb pofon, már szíves elnézést Egon, hogy e tekintetben én itt versenyzem veled. És most az az érzésem, le vagyok forrázva. Erre most a leghülyébb kejfejancsi néző azt mondja, hogy ba meg, minek kell neked a navracsicsal beszélgetni, de nem ez a megoldás, a drága barátaim. Van egy olyan politikusi érzékenység, konkrétan Navracsis Tiborban, hogy ezt a témát, ha valaki előhozza, akkor előbb-utóbb tegyen föl bármilyen Neutrálisnak tűnő kérdést, ő mégis azt érzi, hogy ő személyében van támadva, és egész egyszerűen azt vívja ki, hogy az ember azt gondolja, hogy akkor ne beszélgessünk erről. Csak ha nem beszélgetünk erről, akkor kijönnek, létrejönnek ilyen nógózónak, no hogy akkor arról se beszélgessünk, hát, de nem az, hogy Isten lássa lelkem, hát beszéltünk egy fél órát, tehát tapasztalhatták, hogy nem ilyen voltam. Még azt is mondhatták volna, hogy alákérdezek, kérdezek, hogy a nyelvem helyét pontosan ne helyezzük el, ahogy önök szokták elhelyezni a Navracsics más testrészében. De nem így van. Higgyék el, ezt tekintetben nem sokat változtam. Én legszívesebben most felhívnám Navracsics Tibort, és megpróbálnám ezt vele tisztel. Nyilvánvaló, én egyébként nem erről akartam önökkel beszélgetni. A francia vagy a erről beszélgetni, de most az, amit el akartam volna mondani, annak a helyére ez kerül. Ez a kejfejancsi. Ez nem a magyar közöny, ez nem a hazádnak rendetlenül, és nem a kontroll. Itt most egy olyan konfliktizátásnak kvázi súnyisággal is meglettem lettem bátolva, tehát azért egyezünk meg, hogy olyan lettem, mint azok az újságírók, akik egyébként, mert hát nyilvánvalóan mögöttem is van valami erő, amelyik ezt nyomja, és gyakorlatilag én ezt ezért kérdezem. Szerettem volna kihúzni a történet méregfogát. Hát ehelyett, hogy ez egy interaktív műsor lenne, de nem az. Megnézem, hogy a honpóla érte valamit. Egyáltalán néz, de nézni szoktam. Jaj, hol van a telefonom? Jaj. Fel vagyok zaklott. Nem ért. Megnéztem, hogy e-mailt küldtek Küldjenek, tehát, hogyha valaki ezt nézi, van erről véleménye, ami most történt, föl is hívhat telefonon. De most nem fogom közzétenni, annyira hülye nem vagyok. Arról akartam beszélni önökkel egyébként, hogy milyen sajátságosan alakult. Senki nincs olyan, aki ismerősöm és felív telefon, és beszélget velem. Nem bírtam gyerekkoromban, és azóta is rosszul bírom az ilyen jellegű konfliktusokat. Nyilvánvalóban az emberben egy megfelelési kényszer is, holott én semmilyen módon nem függök Navracsi Tibortól, hogyha ő megszakítja velem a kapcsolatot, akkor annak én másolatkozásban semmilyen hátrány nem ér. Nagyon, a pszichátereim és a barátaimnak nagyon nagy része azzal töltötte az idejét, hogy engem megtanítson arra, és ezzel együtt lehet Én nem mondom, hogy ők rossz munkát végeztek, mert ez most nem úgy él bennem, mint ahogy régen. De ezek azok a pillanatok, ahol azt lehetett régen tapasztalni, hogy képtelen vagyok túltenni magamat rajta, és ha most itt ülne a kis amrus, akkor neki is elmesélném. Ezt volt, velegész másról szeretnék beszélgetni. Más írt azt írja NPK-kel, hogy avracisnak nincs igaza a önnel kapcsolatban, és azt nem értem, hogy hogy tudott létrejönni ez a szituáció. Mit rontottam el? Vagy szembe kell nézni azzal, hogy van egy érzékenység, és az érzékenység pedig azt diktálja, hogy bármilyen jó indulatú megközelítéssel csak ez az eredmény érhető. Szóval arról beszéltem volna, hogy ez a hármas lét, ami létrejött, Kejfej Jancsi magyar közöny hazádnak rendetlenül, és a kontroll milyen érdekes háromszöget alkot. Hozzátéve, hogy ennek a hármas egységnek a következtében van, itt most jegyzetek. Tizenit egyébként más szerepelt korábban. A múltkori felszólalásom az... Szinte visszhangtalan maradt. Azért nagyon furcsa ez, mert ugye azt is lehet mondani, hogy kimentem a divatból. Egész egyszerűen ma már a kutya se kíváncsi rám. De hát közben a hazádnak és a kontroll meg nem ezt mutatja. A kejfejacski ritka szahar helyzetbe került, Egyszer jelentkezik egy héten, utómunkálatai igazán jelentős számban, elsősorban anyagi okokból nincsenek. Ugye ez egy relatív jelentős anyagi kitettséggel együtt járó műsor. A bevételek e tekintetben inkább csökkentek, hiszen egyébként más oldalon meg növekedtek. De a kérdés az, hogy az embernek egyébként egy ilyen műsor fenntartásához milyen mértékben kell saját. Továbbra se állítottam be a YouTube-nak a jövedelemszerző funkcióját, és például Zimon András a hazádnak rendetlenül lehetőséget adó magyar közöny fontos emberem, múltkor küldött nekem egy anyagi kimutatást, hogy milyen pénzek vannak azokból a műsorokból, amelyek ott vannak, és amelyeket egyelőre éppen abból adódó, mert szeretném támogatni a magyar közönt, én nem veszek föl, illetve nem, nem, nem kapunk belőle részt sem. Négy műsorról volt szó, egész komoly tétel. Hát ez a, ez a képfejecsivel kapcsolatban nem működött, és továbbra sem gondolom azt, hogy nekem ezeket a technológiai részleteket, meg ezt a technológiai tudást meg kéne tanulnom, mert hogy kívül van. Ami a kontrollt illeti, hát ott meg, az azért egy fantasztikus élmény, mert egy közösségbe kerültem, amely ha jól működik, azért élmény, ha nem működik jól, azért élmény, de én nem is emlékszem, hogy utoljára, amikor voltam emberek között. Itt is emberek között vagyok félét elkerülése véget, de az egy szerkesztőség. Ott én különböző munkákat végzek, eh, hol az utcán vagyok, eh, és beszélgettek emberekkel, hol interjút készítek, Könnyen lehetséges, hogy még a nagyon messzire jött embernek lesz egy másik változata. Uh, jegyzetet írok. Hát ennyire kiterjedt tevékenységi kör utoljára a magyar rádióban volt. Sehol más. És ez egy ritka adomány. Akkor is, hogyha minden működhetne, természetesen tökéletesebben. Az a három beszélgetés, amely az utcán folyt, ugye, Először a Szélkálmántéren, ami nekem Moszkva tér, a Népszínház utcában, majd a Békemeneten, és amely az össznézettségét tekintve nem tud az ember eltekinteni tőle, függetlet, hogy Kelsák István, aki az Orbán édesanyjával való beszélgetést csinálta, ő talán már az 500 ezer felé tart. Ennek az összáma a háromnak nagyjából 120 ezer, de hol voltam én korábban 120 ezettől? És ezt azért mondom, mert ugye az volt a kérdés, hogy kimentem-e a divatból. Tehát, hogy maga a kejfejancsi az azért van így, mert a szegény nem vette észre, hogy eljárt Ott az idő. Ez se a hazádnak rendetlenül a Zimonnál, a magyar közönyben, se Magyar Mártonnál, a Kontrollnál nem így van. Sőt, az ellenkezőjét mutatja. Nagyon ritkán, de beleszoktam nézni, két havonta egyszer a két közösségben van, ez a kejfejancsi hallgatók, meg ez a fiala biznisz, vagy kejfejancsi biznisz. Hát tényleg, olyan mérő ellenségesség és szüklátókörülség kell ahhoz, hogy úgy lehessen írni rólam, miközben a kontroll és a magyar közöny más mutat, tehát ahelyett, hogy segítenék a kejfejancsit. Ugye a nak alapvetően arra van szüksége, hogy megkapja ugyanazt az utómunkálati lehetőséget, ami megvan a magyar közönynél és a kontrollnál, illetve hogy ne elnyújtás legyen. De ezt ennél aktívabban nem teszem, néha mondom, hogy iratkozzanak fel a kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, alig van az elmúlt közel másfél hónapban, 5 vagy hattal növekedett, és hát az nem számszerűsíthető. Ugyanakkor az az élmény, amit például a békemeneten utána a Kersák Istvánnal való beszélgetésben a másik két utcán való létezésemmel szerzett nekem részint a kontroll, részint a magyar közöny, az, az egészen elképesztő. És természetesen az is nagy dolog, hogy a TAR segítségével én hogyan tudok közétenni gondolatokat jegyzett formájában, függetlenül attól, hogy azoknak a népszerűsége mekkora. Hát nagyjából ennél kerekebben szerettem volna beszélni, de ahogy szokták mondani, az előző beszélgetés elvitte a fókuszt. Nem jött még meg? meg? Itt van, akkor abbahagyom. Jó napot, neki vagyok keseredve. Mi történt? Beszélgettem a Vavlacsicsal, és szerettem volna egy érzékeny területről objektíven beszélgetni, helyett ugyanazt váltottam ki, mint egyébként meg akartam. Ugye az ön, a, ez az önazonossággal kapcsolatos dolog volt, és próbáltam a konstrukcióról kérdezni, de sikerült belefutnom abba, hogy én ugyanazok közé tartozom, mint akik egyébként ezt a konstrukciót súlyi módon támadják. És én azt érzékelem, hogy van néha olyan eh, politikus, politikusi érzékenység, amivel kapcsolatban tehetett. Mi történt? Nem akarom, egyrészt nincs itt. ennyi, ennyi. ennyi. Okay. Tehát, hogy, tehát, hogy... Egy dologról szeretnék önnel is beszélgetni alapvetően, de előtte azért néhány más fontos dologról. Ez a nem főigazgató. főigazgató. Ez a Navalnyi történet. Ez a kiszerűségről, a pénztelenségről, az emberi moráról miről szól? Hát, nem mindenki érti, hogy méről beszélünk. Érkezett egy javaslat a fővárosi Közgyűlés elé, hogy a Bajza utcai egyes tehát ez a kisföld alatti megálló, az kerüljön átnevezésre, Bajza utca Navani emlékhely plékmű megállóra. Ezt a javaslatot tette a közgyűlésnek Baranyi Krisztina. Nagykövet. Elnézést, de ez nem tudom, kicsoda. Ezt tette. De te tudod, hogy ilyenkor dolgozom. Ugye? Ezt tette a Kétfartó Kutya részéről Baranyi Krisztina javaslatként a közgyűlés elé, és ez végül nem került elfogadásra. Ha jól emlékszem, 9 igen szavazat, 10 nem, 9 Ugye, egyébként oda, volt egy, egy spontán... Uh, uh, izé, volt egy spontán emlékhely, kosszabb, igen, mécses. akkor azt valaki elbontotta mások vissza... Elbontott Ugye az nagy azért, valószínűleg azért lehetett ott, mert azon talán a legközelebb az orosz nagykövettséghez. Így, így van. Azt valaki el, nem is elbontotta, elhordta oda igen. a világokat, akkor más visszahordta oda a világokat. Most talán nem is tudom, hogy ebből a pillanatban mi Helyzetemnek kapcsolatban. De a közgyűlés ezt nem támogatta. De a közgyűlési vitában, ha jól emlékszem, igazából egy ellenérv csoport volt, ez a nem, ne nevezzük át, mert pénzbe kerül, pénzbe kerül, és hát ez nem üzenő fal a megállónél elhelyezés, és ezt, ezzel szavazta le. Még előtt a bizottság ülésen talán még ennél hangoztak el, Számomra egyébként rosszabb forgatókönyvek, már az ellenérvek szempontjából, mert Navarin munkásságát értékelték néhány a jó ami azt hiszem, hogy az ő szerepe jelenleg azért még csak egy ikona abban a szempontból, hogy a Putyin rendszerrel szembeni. És nem küldt fogadás. ez a javaslat. Hogy mi volt a valódi mögötte, hogy ez egy jó projekt volt -e? Há... Én nem ugye meg, nem, nem lepődtem meg ezen, hogy ez nem fog átmenni, tehát a bizottságüléseken üléseken egyértelmű volt, mert nagyjából azért ezt már olvasni lehet előre a közgyűlés hangulatából, hogy összetételéből ilyenkor mi, mi lesz a vége, de talán az egy siker volt, hogy nem kezdődött el egy nagyon csúnya vita navalni személyét, illetően, hanem inkább a, abba az irányba vitték el, hogy hát most lehet-e valamit átnevezni, vagy nem, és akkor az most milyen szelepeket nyit ki, vagy sem. 6,2 milliárd. Ugye ez egy olyan szám, amit szintén valószínűleg kevesebben értenek ez egy... Mifélye szavakból megértjük egy egymást? egy volt e hét kedden, este, délután után. A szolidaritási hozzájárulás mértékét mondta le ilyen mértékben. Inkasszózta a főváros számlájáról, a fővárosi számláról a magyar államkincstár. Ugye ez az a pont, amikor átléptük azt a határt, hogy most már többet, Fizettettek velünk be, mint amennyit a kötelező feladatunk ellátása várhatóan egész évben adni fognak. Sőt, hát jelen pillanatban dupla annyit, mert kb. most 44 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulás, 47 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, és eddig az összes kötelező feladatunkra de emlékeim 27 milliárdot kaptunk körülbelül, tehát hogy azért nagyon durva különbség van a kettő között. Ugye a mi vitánk folyamatosan arról szól, ha az állam ad egy feladatot az önkormányzat, legyen az bármelyik önkormányzatnak, akkor azt finanszíroznia kell, hiszen a kötelező feladat ellátásával a kötelezőt forrást biztosítani. Ezt hívják normatív támogatásnak. Ez igaz a közétkeztetésre, igaz a közvilágításra, igaz a közösségi közlekedésre, Hozzáteszom a közösségi közlekedés egy kicsit speciális, mert ott a nemzetközi benchmark, azt mondják, hogy egyharmad, egyharmados egy finanszírozási arány kellene. Tehát egyharmad az állam, egyharmad az utas, egyharmad az önkormányzat biztosít. Nálunk nem ez van. Körülbelül 8 az állam. 50 Vagy ilyen 30%-25%-k az utas. És a maradékot pedig a fővárosnak kell beletennie. És ezt a szintű teher, ezt már nem bírja a főváros fizetni, ugye erről szól az alapvitánk a kormányban. Mi lesz? Hát, egyrészt remélem előbb most már, vagy hát inkább előbb a kormányra a tárgyalás, mert hogy valamilyen megállapodásra jutnunk kéne. Mert ezt finanszírozásban nem tudjuk megcsinálni. Telefont felveszik, tovább A levelet átveszik, telefon nem veszik fel. Még két ilyen levonás van, nem? Mert könyvben hármat mutatok. Így van, kettő levonás van, van egy november vége és egy karácsony előtti valóban. Ez mind a kettő összegszerűségében nettó értékére 6,2 milliárd forint levonás lenne. Mi ugye, ha csak ez a mostani levonás van, akkor sem tudjuk már A Nagyszervezetet? Ma lehetett hallani reggel a hírek között, hogy érdeklődnek a dolgozók, hogy mi a helyzet. Így van, de a, ugye még tavaly, bocsánat, idén májusban, amikor a költségvetés körül a volt, hogy most a közgyűlés elfogadja, nem fogadja, mi van az inkasztóval, azonnal jogvédelemmel, akkor a szakszeretek létrehozták egy, egy demonstrációs és, és e, Ez A demonstrációs és sztrájkbizottság akkor volt több találkozónk, sőt, maguk a, a demonstrációs és sztrájkbizottság Behívta a frakciókat egyesével, eh, hogy akkor milyen megoldásokon erre a helyzetre. Ugye ez azért megoldódott, május 30-án, június 30-án megoldódott ez a vita. De eh, a maga nem fejezte be a munkáját, és miten most megtörtént ez az inkasszó, és hát azt kellett mondanunk, hogy ha ez nincsen semmi megoldás, akkor ez így vége. tehát egyszerűen nem csődbelöknek minket, akkor ők teljesen logikusan azt mondták, hogy akkor szeretnének most már egy kicsit. Haragosan, de érdeklődni, hogy mi a fene történik. Első lépésként mi találkozunk a jövő héten. Ugye kértek egy szálbizottsági ülést, a főpolgármester jelen lesz, tájékoztatja őket, hogy most mi a helyzet, milyen forgatókönyvek vannak az asztalon. Érzem, ebben a olyan, hogy a főváros saját magát kihúzza a nem által bajból, a münchhausen báró szindromaként. Annak nincsen semmilyen realitása, tehát ez csak uh, megoldással lehetséges. Én ezt a sziget történetet nem értem. akkor szállazzuk szét. Ugye van egy sziget fesztiválunk? Itt már vannak kérdések. Igen. Nem, mintha az előzőlet nem lettek volna? Van egy létező szerződés. Így van. Hatályban van. Így van. Ennek van egy terület. Milyen pontos nem? Ez egy telethasz, köztethasználati okay. hatósági Igen, szerződés. Igen, ez, ez egy hatósági szerződés, magyarul ennek az a jelentőség, hogy amíg ez nincs felbontva, addig ugyanarra a terület, így így nem lehet kiadni engedélyt. A sziget tulajdonosa azt mondta, hogy ő a sziget számai miatt nem óhajtja folytatni a tevékenységet, és a sziget írt egy levelet, majd levénysző, és javítson ki, vagy ha pontos, akkor megyünk tovább, ami arról szólt, Közös megegyezéssel ezt 2026-ra fel mondtan Egyébként 2026-ig szólt a megállapodás, és amennyiben ez a közös megállapodás megszületik, ez azt jelenti, hogy ezt a durván 220 millió forintot a szigetnek kell Hát nem a szigetnek, ugye annak a szervezetnek. Annak a szervezetnek, aki, an, an, annak annak aki azt mondta, hogy ő nem rendezte így, így van. Tehát nem is használja a területet. Így, majd. ahogy mondjuk. Ennyi. Legutóbb itt volt egy Kisablus nevezeti főigazgató, azt mondta, hogy a közgyűlés, vagy maga az a hivatal úgy működik, hogy ezzel kapcsolatban döntési jogosítványa a tulajdonosi bizottságnak van. A tulajdonosi bizottság már kétszerű össze, nagyon sokat gondolkodott, és a végén nem született döntés. Illetőleg ebbe a konstrukcióba mármint, hogy a közös megállapodást mondják föl, ilyen döntés nem zon. született. A pénzügyi bizottság, az hogyan került ide, mert hogy a pénzügyi bizottságban is volt erről szó, és akkor Kis főigazgató igazgató ilyesmit nem mondott, hogy a pénzügyi bizottság is kell hozzá. Az mi? Nem kell hozzá, ugye ott a Baranyi Küsztön a polgármester asszony, ennek az elnöke, és ő egy konzultációt, tehát nem is egy döntés, napján, hanem egy konzultációt kezdeményezett ennek kapcsán, Uh, hogy lehessen arról beszélni, és elmondhassák a felek, hogy mi a baj vagy nem baj a Sziget Fesztivállal, és ott a meghívta Sziget Fesztivál jelenlegi, uh, sziget jelenlegi vezetőjét, és a Kádár Tamást, Kádár Tamás, illetve az alapítót, és a Gerendai új Károlyt. Szigetnek a várható vezetőjét, Gerendai Károlyt, és ott volt egy 1 óra 30 perces vita. Ami nem szavazással, illetve abban tekintben volt egy szavazás ott, hogy végül a bizottsággyűlés előtt pár órával, még hétfél éjszaka, még egy utolsó kísérletet tettünk, és egy közgyűlési előterjesztés készült, hogy akkor nézzük meg, hogy valamilyen módon menthető-e ez a helyzet. Ott végül annak kapcsán a bizottság szavazott, hogy ez egy ilyen iránymutató szavazás, megint nem ment, tehát az előterjesztés majd másnap sem ment át, szintén egy hosszú vita után, de másnap sem ment át az Itt mondom, tartottunk hétfő éjjel. Igen. A szerdai közdülés Közgyűlés utáni éjjel. A közgyűlés. De még nincs közgyűlés. Hogyan került ez a közgyűlés elé? Ugyanezt mondtam az előbb, hogy közgyűlésre, miután szerdán elutasította a bizottság múlt hét szerdán a javaslatot, ezért a hosszú hétvége alatt néztük, hogy milyen megoldás lehet. Végül akkor hétfőn délelőtt a frakcióvezetők ilyenkor amúgy is jönnek Igen? a főpolgármesterhez, hogy akkor közülés kapcsán el lehet mondani a, a mindenkinek, amit szeretne. Igen? És ott a főpolgármester azt mondta, hogy tesz egy új kísérletet, ír egy szöveget, ezt elküldi a frakcióvezetőknek. Ha valaki akar rá, vala, reagálni, reagál. Ha nem akar, nem Igen? reagál és hétfő éjjel még ezt benyújtja, erre neki joga van. A közgyűlés meg döntheti ennek az esetében, hogy napirendre veszi -e a kérdés, vagy sem. Ez az anyag elkészült, frakcióvezetőknek elküldtük, volt, aki reagált, volt, aki semmit nem reagált, majd benyújtottuk, ezt megtárgyalta, az, ahogy az elmúlt említettem, kedden a bizottság, és szerdán, melyik, melyik bizottság az, miről beszéltünk, és kérdezett ön is, ez a pénzügyi bizottság, és majd pedig. Erdán, a napirendre vette a közgyűlés. És... Itt. A napirendre... a napirendi nem tudtunk így, róla. Tehát napirendre vette a közgyűlés, majd tárgyal róla, és elutasította. Uh, ugye ez azt mutatja, hogy a főváros vezetésének ez a projekt fontos, hiszen egyébként normális, kvázi normális esetben, hogyha az illetékes a tulajdonosi bizottság ezt nem teszi lehetővé, akkor a dolog ott véget ér. Sőt, hogyha ez nem fontos, akkor mi nem úgy terjesztük fel, hogy adjunk egy esélyt Igen. a Én azt gondolom, hogy az összes részletre azért nem érdemes felhívni a nagy érdemi figyelmét, akik önök, mert elveszünk a részletekben. De azért azt kell tudni, hogy a Karácsony Gergely által jegyzett javaslat különböző olyan részleteket tartalmazott, amelyek, a, az új konstrukciót illetően, amely a, a, az időre vonatkozóan tartalmazott részletet, hogy ez legy, tíz év legyen közteret használati díjának meghatározása során, különböző kedvezmények vannak, hogy a heti bérlet hogyan és kik számára vásárható meg, ezek mind-mind olyan konstrukciók voltak, amelyek egyébként azt célozták, hogy azt követően, hogy a terület használati hatóság engedélyt felmondják, az új sziget olyan körülmények között jöjjön létre, amely olyan lehetőségeket ad neki a fővárosi közgyűlés, hogy lehetőség szerint életképes konstrukció jöjjön létre, hiszen magában a beterjesztésében is benne van az, hogy egyébként maga a fesztivál kultúra, volt fesztivál balaton -Szant Bankito, Colorado a COVID-19 következtében, vagy attól teljesen független, megfelelő rész aláhúzandó, éppen nem éri a legjobb formáját. Hát hallok. Igen. Um, egy igen kiterjedt és igen zűrzavaros vita alakult ki e, a fővárosi közgyűlésben a Sziget kapcsán, amely az első napi rendi pont volt, ezzel is mintegy megadva a dolognak a jelentőségét. Gerendai Kára is felszólalt, én aznap beszéltem a Gerendaival, mert én fatálisan félreértettem, mert én azt gondoltam, hogy ha felmondják a szerződést, akkor jövőre nincs... E, sziget, de kiderült, hogy ezt rosszul láttam, mert hogyha Netán felmondták volna, akkor ő egyáltalán nem tartotta kizártnak, hogy már 2026-ban lehessen sziget. A dolognak az a lényege, hogy az esti szavazásnál, mert ugye egyszerre dönt minden program, bár megint szó volt arról, hogy nem lehetne hamarabb ezt megtenni, de ezt a javaslatot elvetett a főpolgármester, és az történt, hogy este elutasított. Történt. Mi történt ezúttal? Hát ugye innentől kezdve nyilván mi is csak a sajtóból tudunk táplálkozni, hogy miután ugye volt, ugye elutasították, ez azt jelentette, hogy a két frakció volt konzekvensen, a minden ez három alkalommal, és a közgyűlésen nem szavazta ezt meg. Ez, ez a Tisza, a és a a Tisza. volt. És Ebből, miután este, nem tudom hány órakor szerdán leszavazták, másnap reggel megjelent egy. Jó, még egy Facebook poszt? előtte volt más Facebook poszt is, ugye karácsony előtt, de azért egy pillanatra azért maradjunk még itt. Ugye a hivatkozási alap az volt, hogy nincs olyan, garancia a gerendai által beterjesztett üzlete, egyáltalán tehát semmilyen garancia nincs, akkor a fővárosi közgyűlés hogy engedhet el 220 millió forintot, ami már zsebben van, kvázi, hiszen az az előző szerződésből következik, és nagyjából ez lett körbejárva különböző formákban, hozzátéve, hogy gerendai Károly az ottani felszólalásában szintén nem mondta az, hogy ő garanciát tud vállalni arra, hogy ez egy Anyagilag uh, pozitív szaldóval végződő dolog lenne 2020-ban. Akkor nézzük meg a döntésfát. Lehet, hogy egy egyszerűbb. Oké, okay, figyelj! Kiinduló pont nincs Szigetfesztivál. Uh -huh. Mert hiszen ugye azt mondta a jelenlegi tulajdonos, hogy nincsen. <coughs> Igen. Ennek az akkor ebből leágazik azt gondolom három uh, lehetséges uh, forgatókönyv. Az első forgatókönyv az, hogy nincsen Szigetfesztivál, uh, de a főváros megkapja ezt uh -huh. a pénzt, anélkül, hogy a területet használná így az érintett, és ő ezt minden gond nélkül befizeti. Így. De miután nincsen Szigetfesztivál, addicionális bevételek nincsenek, így. tehát nincsen mondjuk kb. 50 millió bevétel a gyógyfürdőnek, mert nagyjából ez becsülik, hogy ennyi többlet hatása van, kb. 50-80 millió a közösségi közlekedésnek, és és a fővárosi szakcégek, akik a szigeten dolgoztak, és nyilván ezt rentábilisan nekik sincsen ebben pénzük. De a szigetfesztivál is megszűnt. Van a második verzió. Nincsen szigetfesztivál. Nem használt területért mégsem fizet a bérlő. Mi nyilván ezt nem fogjuk tudni elfogadni. Elmegyünk perre és a pert tárgya az lesz, hogy ő nem használt valamit, kellene neki fizetnie, van-e olyan méltányos indok, ami miatt azt a szerződést felmondhatta, eh, mi azt fogjuk hogy ez nem méltányos, hogy te nem használtad, és egy pereskedés lesz, de megint csak nincsen addicionális bevétel, és még lehet iparűzés adós is, mert hogy Isten felszámolja Így. magát. Van a harmadik verzió, ami azt mondja, hogy onnan indulunk, hogy nincs Sziget Fesztivál, azt mondjuk, hogy a, felmondjuk a szerződést, hogy egy új nap megnyissuk a teret. Van új Sziget Festival. Ugye azt mondja, hogy az első években kérkönnyítés, hiszen uh -huh. pont az a problémája, hogy neki vissza kell uh -huh. fognia a magát. Tehát mondjuk mondjuk azt, hogy az első években nincsen köztet használati bevétel, de van addicionális bevétel, van diákkedvezmény, van iparűzési adó, hiszen működő van szó. És tíz éven keresztül van egy esély arra, hogy ez után ez a pénz Ez, ez, ez a három alternatíva így. van az asztalon. Nyilván hosszú távúan alternatívként csak a harmadik a jó. Igen. Hiszen ha, ugye ez megint egy kérdés. Mi a cél? Legyen Sziget <coughs> szigetfesztivál vagy valamilyen pénz után próbálja megfújtni a főváros? A és ez még egy nagyon fontos, ugye ezt a vitában is elmondtam, mert valamiért kicsit elhangzott, van a Sziget Fesztivál, 5-6 nap, ez általában változó, de van egy Gyereksziget nevezető rendezvény, ez egy, most már egy háromnapos hétvége volt az iskolai szünet kezdetén, ez egy ingyenes program volt, ami bárki logikus módon bemeltett, ingyen használhatta, és a Sziget, Szinte egész területén, amit a Szigetfesztivál használ, kitelepülnek, és mindenféle család- és gyerekprogram van hozzá, Tényleg látogatott a rendezvény, ezt is ők csinálják. Tehát, hogyha, és ezt vállalták, hogy továbbiakban is csinálják, mert azt gondolják, hogy az az a igen. fajta társadalmi hozzájárulásuk részükről, még nem tudom, persze most nyereséges, nem nyereséges, tök mindegy is ebből a szempontból. Ennek még lesz jelentőségre? Tehát ez a három alternatíva, és a közgyűlésnek ebből a három szenárióból kellett választania, Igen. és a, a, ki, nyilván, hogyha nem mondjuk fel a szerződést, akkor leszűkítjük az első kettő szenárióra, ha felmondjuk a szerződést, akkor megadjuk a harmadik szenáriót. Persze, az is igaz, hogy lehet olyan szenárió, hogy azt mondja a fővár, fölmondom a szerződést, azt mondja a gerendai úr, nagyon örülök neki, próbáljunk meg egy újat kötni. Még nem is Isten sikerül is. De kiderül, hogy olyan mértékben eltököltük az időt így kollektíven, Igen. hogy ebből már érdemi olyan fellépők nem lesznek, akik ide vonzanak külföldieket. Ők erre azt mondják, hogy szerintük egyébként az egy, az ő szavaikat idézem, tehát nyilván nem tudom megítélni, soha életemben nem szerveztem fesztivál, fesztivált. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy ebben a helyzetben most ők nem is az a értéke és ereje a Sziget Fesztiválnak, hogy nagyon erős fellépő, lista van, hanem ezt az életérzést kell nekik eladniuk, amit eladtak korábban is. Tehát, hogy itt vagy egy héten, a város közepén Igen. tök jó programokat lehet csinálni, el tudsz bent is lenni, meg is tudod nézni a várost. Ezt a feelinget árulom neked, és nem feltétlenül azokat a művészeket egyébként, akit mondjuk egy holland, fiatal, az lehet, hogy még fizikai távolságban meg is tud másul is hallgatni. Azért csak, hogy a végére jussunk, ugye közben a legkülönbözőbb mondatok hangzanak el, vagy most például a tegnap esti, vagy ma reggeli Karácsony megszólalásban, hogy egyébként maga e, a Sziget Fesztivál hogyan szintelenedett el a szónak abban az értelmében, hogy megkülönböztethetetlenné válik a többi fesztiválhoz képest, és beolvad annak a sorába szemben a korábival, amikor egyébként az elhelyezkedésén túlmenően a programja is mások. Uh, igen, uh, elhangzik a vitában, hogy korábban a Tisza hogyan kért valamilyen kulturális szervezetnek 30 millió, vagy nem tudom hány forintot, és az hogy megy át. Tehát azért ez a vita, és én ezt azért is élveztem elképesztő módon, mert uh, habár rettenetes volt, uh, azért egy sor olyan adatot, egy sor olyan általam nem ismert részletre hívta fel a figyelmet, amely egyébként az egyes megszólalóknak az indoklását bizonyos szempontból megmagyarázta. Nem mondom, hogy érthető, nem mondom, hogy megértettem, de érthetőbbé tette, vagy legalábbis kiderült, hogy ezzel kapcsolatban sokkal több tapasztalat van, semmint azt én feltételeztem volna, hogyha azok korában egyébként nem is a Sziget Fesztivállal voltak kapcsolatosak. A személyeskedés mértéke az a tízes skálán tízes volt, számomra a, a légköre az konkrétan elviselhetetlen volt, de olyan volt, mint amikor két házas pár mutatosan, egy házas pár vitatkozik, és kölcsönösen felhanytorgatják egymásnak egy konkrét ügy kapcsán az egész házasságokat, és az ember valójában betekintés nyer az életükbe, ha ez egyébként ön számára elfogadható, hanem is minden részletével ért egyet. Hát, hogyha ez a néző élménye a dologban, egy ilyen valóságsónak érzi, mert ne, ez, ne, ez, ez, ne, ez, nem, ez nem valóság, tehát ez, ez annyiban nem valóság, ez olyan, mint az ember az intimitását tehát képes arra, hogy egy egyébként nem neki való uh, cívódást végignézzen, amihez neki egyébként semmi köze. Ezt hívják valóságshónak. Igen, de a valóságshóban levő szereplők azok pénzért teszik ezt szándékból is rendezői, Utasításra. A kérdés már csak az, hogy a pártok egyébként ennek megfelelően viselkedtek-e pénzért rendező utasításra, mert akkor a helyzet annál is rosszabb, no, mint rossz a definíciója a valóságsónak az ön részéről, ha azt mondja, hogy ez pénzért, és. Uh, én követtem a Big születését megszületését pénz, és rendezői utasításra. Tehát mm -hmm, de de mm -hmm. szerintem azt mm hiszem, -hmm. hogy a rendszeresen. Olyan beleg... mértékben eltértünk a nem, nem. fesztiváltól az nem, a nem, súr nem. Ez mindegy. A, nem. Akkor, akkor mondjam azt, hogy ez volt a nézői élmény számára, akkor ezt. Mántok más, mint elfogadom, hogy ez a néző élmény. Ugye a, az, hogyan szüle, az, az hogyan volt, hogy menet közben született a Tiszának egy módosító javaslata, amit egyébként nem vettek napirendre. Az mi volt? Ő hát, hát az... neki volt módosítójavaslata, arról szavaztunk. Aztán az ülésen bemondták, hogy ők felajánlják, hogyha a Tisza kormány majd ezt a pénzt megtéríti a fővárosnak, ami kiesik. De ez abszurdum. Hát most... Oké, okay. de és de... értünk egy módosítójavaslatot, hogy ebből a kompromisszum készségünket kifejezik, hogy akkor a fővárosi közgyűlés üdvözli a Tisza frakció ezen felajánlását. Ezt be is terjesztettünk, erről is tudott szavazni a közgyűlés. Szavazott arról is, amit a Podmanicki javasolt, hogy egyébként a, a kommunikációs csapat csökkentését rúgjuk ki, és az ő bérük a ezen a kompenzáláson. Egészen elképesztő részletek voltak. Igen, de azt gondoltuk, hogy akkor a kompromisszumért, hogy megtegyünk mindent, ezt is el tudtuk fogadni. Azért itt csak halkan mondom, hogy a karácsonynak az a reakciója a hogy egyébként a főpolgármester helyettes lett volna a Vitézi, akkor ő annál is nagyobb csapatot alkalmazott volna kommunikációs tábként, mint amit ő alkalmazott, hát az sem volt a legeregánsabb megnyilvánulás. ő ezt nem fogja kommentálni, de. Nem, most... Jó, mindegy, mert, mert tényleg, tényleg a, most már valóságtól a, a nem létező főkormester helyettesi stábig tartunk. Tehát nem, közben azt nem, mondatom, én az volt, volt, ilyen, volt ilyen mondata a ennek van sem? Igen, de én azt mondtam nek, önnek, hogy a, most már odáig tartunk, és közben azt hiszem, a fókusz veszítettük. El, nem veszítettük, egyáltalán nem. És akkor volt egy, még Süt. egy javaslata a Tiszának, amit ugye ő már nem tudott benyújtani, mert ő ezt nem találta aki ked. Eh, hogy neki még egy javaslata van. Ezt lerakta a képviselők asztalára, hogy a főpolgármester nyújtsa be, és akkor ez így jó lesz. Az a, az a javaslat, az e, valójában, tényleg aztán bele a legmélyebb részében, amit valószínűleg innentől kezdve már nem ért senki, De én hogy kíváncsiak. azt mondják, hogy a, a kapjón nem kedvezményt a Sziget Fesztivál, hanem fizetési halasztást kapjon 27. december 31-ig, tehát ne 26-ba kelljen, befizetnie, hanem 26-ban, 27-ben együtt kellene a kettőt befizetnie. Ugye ezre mondta azt a Sziget Fesztivál, hogy ők oly mértékű kockázatot futnak, főleg az elején, amik visszaépítik a, a nézői közönséget, hogy a 60 valahány ezerről esetlen, 40 valahány ezerre a látogatóinak a száma, és a Covid után nem pattant vissza, tehát hogy ez az Igen, őt. és ugye ez azért is nagyon fontos, amit most mondott, mert ugye ott szemben állt két pénz. Az egyik az a bevétel, amit az, ugye azt is tisztáztuk, illetve tisztázták ott a felek, nagyon értelmes és érthető módon, de ebből alapvetően az államszakít, a lakosság kap pénzt, és van bevétele a fővárosnak is. De a vállalkozásoknak. A vállalkozásoknak is van. Ezzel szemben áll maga a sziget, amely egyébként súlyosan veszteséges, amely egyébként hiába hoz pénzt a fesztiválja révén Magyarországnak, a közben ő ugyanettől a fesztiváltól elszegényedik, és ezért meg is akar válni tőle. Ugye itt most már egy olyan konstrukció van, ahol, ha folytatódik, akkor nem az a sziget folytatódik, ami előzőleg volt, hiszen új tulajdonosa lesz, de az senki nem tudja garantálni, még egy olyan okos ember sem, mint ön, hogy egyébként ez a sziget, ez e, nullszaldós lesz, veszteséges lesz, e, tehát létezik, hogy egy olyan konstrukció jön létre, hogy működni fog, és mégis azért fogják bedobni a törülközőt, mert hogy egyébként maga a sziget vesztesége akkora lesz, hogy nem tudja folytatni hosszú. Ez tehát nem került be, mert nem volt rá mód. Eljött a szerda este, mindenki temette a szigetet, és mindenki azt mondta, a Kisambrus azt mondta, hogy te fiala, te tehetsz róla, a Kisambrus nem mondott semmit se, de a karácsony azt mondta, hogy a Tisza, a Tisza azt mondta a karácsony, a Potmanicki azt mondta, hogy a kutyák, a kutyák az, tehát mindenki mindenkire mutogatott, és akkor ez egy ilyen zsivására alakult. Csütörtökre történt valami, amit ha nekem megmagyaráz, akkor más csodákra is képes. Mi történt? Hát csütörtökön. Ugye, most, hogy mondjam, a dokumentaristaként tudom azt mondani, hogy kezdte el a facebook, facebook post, ahol egy fényképen látható valamilyen vendéglátóját, magyar kvétel pártelnök és Gerendai Igen. Károly. Err erről van szó, ha egyébként ezt meg És ők azt van benne, hogy abban maradtunk, hogy találkozunk jövőre a szigetem. Igen. Ezt követően Gerendai Károly írt a, frakció, a főpolgármesternek, és ezt másodban a frakcióknak, egy levelet, amiben tette egy javaslatot, hogy hogyan tudná, milyen feltételekkel tudná ő vállalni ezt a szerződés megkötését. Egy másra persze. Még nem tartunk itt, kicsit előre szól. Ugye azt mondja Vitézi Dávid, nem lesz jövőre fesztivál, csak jövő nyárra szól a régi szerződés alapján lesz. És illetőleg alternatív javaslatok. A Tisza azt javasolta, nő, magyar Péter, ebbe a fókuszba, amit elvesztettünk, de nem vesztettünk el, azt mondja, és abból aztán semmit nem értek. De frankon! Szóval miről is akarta elterelni a figyelmet a Fidesz-DK karácsony Gergely koalíció? Miért nem akarta a főpolgármester semmiképpen kompromisszumot a sziget megmentése érdekében? Elmondom, mert valamivel el kellett terelni arról a botrányos dologról a figyelmet, hogy az állítólag csődben lévő Budapest a Fidesz-DK kutyapárt és Karácsony-Gergély szavazataival 24 milliárd forint további hitelt vesz fel az OTP és a K&H bankoktól, és a Tiborcs és az Orbán család üzleti érdekeit támogatandó. Tiborcs érdekében született a döntés, részletezve még ennél is felháborítóban rázfürdő a főváros még mélyebb adő, Szigetfesztivál pedig nyilvánvaló lesz, a tegnapi műbalhé a Fenti Umbulda elfedésére lett. Ki. Drága főigazgató, ez mi? De nem én írtam. Tehát most ezt... Én ezt értem, de, de... könyörögöm, akkor legalább magyarázza el, miért van mi a logika. Azt nem tudom, csak azért, ez de ne, kis... ezt Nem írta. Igen. BGH, ez egy gyógyfürdő, üzemelkedő gyógycs, ez egy nyereséges cég. Igen. A főváros tulajdonában van. Igen. Gellért Széchenyi, Rácz, Rudas, Lukács és Strandok. Ezeket üzemelt. Ebből van körülbelül 4-5 milliárd forint osztalékbevétel a főváros. A Gellért szálló és a Gellért hotel jogilag egyébként egy ez ezek egymás mellett laknak. Igen. Mondhatnánk, szomszédok. Igen. A Gellért hotelt elkezdték felújítani. Gellért szállót is fel kéne, de logikus is, hiszen, hogy az egyik oldalon felújítás, vagy nagy felújítás, akkor valószínűleg ennek a hatása érvényesül a szállóval. És szálló, és ott záró, uh -huh. A szálló nem a miénk, Igen. Ha politikával valaki foglalkozik, tudja, hogy ez a divorcé hozzáköthető, a, a, a fürdő, a szászájúban a miénk. Még egy fogok fontos, hogyha valakik nem ismerik ennyire a Gelért a Gellért fürdőre nem csak a Gellért hozett vendégei járhatnak. Sőt, nagyon sokan. Olyanok járnak, akik nem voltak soroljátjukban a Gellert Hotel. Csak, érté. hogy ezeket itt okay. tegyük. Igen. És hogyan az hogy Azt mondjuk, a hogy nekünk pénzünk arra, hogy adjunk a BGH-nak, hogy újíts fel saját pénzből a gellért fürdőt, a Rácz fürdőt és a Széchenyit. Erre nincsen. Ezért ő kitárgyalta a kereskedő bankokkal egy hitelt 24 millió euró értékben bocsánat, 60 millió euró értékben. Ezt a keresőmű bankok azt mondja, hogy rendben van, fogadja el a tulajdonos, nyújts be a kormánynak, és a kormánynak jóvá kell hagynia, hiszen még Igen. ilyen esetben is kormány jóvá kell hagynia. Majd ezt követő, el tud indulni, meg van a hitel, a felújítás. E, Milyennek az alternatívája? Nincs hitel, nincs pénz, tehát zárva marad a fürdő. Igen. Nem csak a gellért, hát is, és a szétsinyi se tudjuk megújítani. Uh -huh. Tehát ebben össze az, hogy ebben umbúda lenne, mert egy hitelt próbált fölvenni a BGH, amit egyébként persze vagy megkap a Előző, ez, ez, vagy nem. Bocsánat a felszínességemért, ez egyébként napirendi pont pontként. Így van. Napirendi pont volt. Megszavaztak? Megszavaztuk, volt módosítója. Vitézi Dávidnak. Befogadtuk. Elfogadták? Igen. A, a, a TISZA hogyan szavazott? Tehát az előterjesztést elfogadta a közgyűlés. Igen. Egyedül a TISZA és Vitézi Dávid nem szólt. Meg úgy, hogy Vitézi Dávid módosítóját befogadta Igen. az előterjesztő. Fidesznek volt egy módosítója. Azt is befogadtuk, Igen. és így átment az előterjesztés. Persze, ebből lehet, hogy az semmi nem lesz, mert ha a kormány nem adja meg a támogatását, akkor úgy sem tudja fölvenni. De maga a... a közgyűlés is elfogadta. A közgyűlés is elfogadta. Igen. És, erre és a TISZA hogy szavazott? Nem szavazta meg. Nem szavaz... Nem, vagy te tartózkodod? Azt hiszem, tartózkodunk. Oké, okay, rendben van. Értem. E, a logika hol van abban, nem ön írta, hogy az egyik a másikat fedél? Nem, nem tudom. Hát ugye ő azt írja, hogy ez egy műkbalhéj a sziget körül. Én nem tudom, hogy a sziget az műkbalhéj volt, -e. ahhoz képest elég sokat for, forrólalkozott fel a közélet. Amikor ön szerdán lefekült aludni. Lefekült aludni. Szerdán talán igen. Szerdán nem, okay. nem azért most lehetni vasárnap, vagy csütörtököm, hogy már a napot. Ha én felhívtam volna a telefonon, aminek nem örült volna, yeah. és azt kérdeztem volna öntől, mondjak is, lesz sziget, vagy nem lesz sziget? Mit mondott volna? Szerintem szerda a éjjel, már azt gondoltam, hogy lesz. Olyan mértékű volt a felhábor, ez, hogy valaki megnézte, hogy miről szólt a közbeszéd, és nyilván persze, mi mindig legyünk óvatosak, hogy a közösségi média alapjának bármilyen Igen, internyi, de azért, azért az egy, mégis azoknak a véleményét tükrözik, akik közélettel aktívan foglalkoznak. És most nem politikával, közélettel. Hogy olyan mértékű volt a felháborodás ennek kapcsán, hogy látszott, hogy valaminek változnia kell, és hát látható, hogy ez 9 órára reggelre. Én ezt értem, is én ezt nem érzékeltem. Um... Azért mondom, ezek Szubjektív, Külöslek. sok tekintetben szubjektívek, de ugye, ha le, van -e erre egyébként elemzói módszertan, hogy a közösségi médiaban megjelenő információkat ö, ö, elemezni, akkor biztos vagyok benne, hogy nekem lenne igazabb ebben ö, empirikus módon, tehát, hogy, a, hogy a, a, hogyan oszlottak meg a vélemények. Illetve az mindenképp, hogy ez egy ügy volt, most persze abban lehet, hogy Megosztottak pártreferencia alapján azok, hogy ki a Jó, én gyöken? az egész szigettel kapcsolatban ami valens vagyok a tekintetben, hogy ez ennyire fontos az emberek számára, de tudomásul veszem, hogy hogy mások számára, ha... Tehát, hogy... Nem csak az, mert valószínűleg azoknak is van a kérdésről, akik életükben nem volt. Re rossz, rendben az, van, ezen nem... tud ezen az időre való tekintettel. Itt van ez a fénykép. Azt szeretném öntől nagyon egyszerű megkérdezni. Hogyan tud egy fővárosi ügyben döntést hozni egy pártelnök és egy üzletember, amely egyébként jogilag kihat a közgyűlésre is. Ezt legyen szes, mondja meg. Nyilván jogilag sehogy. Hát ők nem kép szavazó tagok. Az, azért nyilván ez politikailag igen, tehát előrevertítette azt, hogy a Tiszának az álláspontjában a elmozdult. Ha elmozdult egyáltalán. Én ugyanis azt feltételezem, hogy ez eleve így lett kitalálva. Ezt nem tudom. Én Lehet, ezt. Én... több információja van nekem, nincs. Elnézést, én is elemeztem ezt a történetet. És én azt gondolom, hogy ez itt egy politikai marakodásnak lett az eredménye. Karácsony Gergely rámutatott a Tiszára, és azt mondta, hogy miattatok marad el. A Tisza azt mondta, a karácsonyra meg a vezetésre, hogy miattatok fog elmaradni. És akkor az a kérdés, hogyha igaza van a kisamrusnak, és tételezzük fel, hogy ez tényleg egy közérdetlődése tartó valami, akkor most elkezdünk vetekedni egymással a tekintetben, hogy ki fogja megmenteni a Tiszát. Ki fogja megmenteni a szigetet. Na most miután ugye a jogilag ez abszurdum, hiszen ez elvileg egy reszjudikál. Tehát ez ugye egy, egy megszületett döntéssel kapcsolatban változtatni nem lehet. Egy olyan helyzetet kell teremteni, amely kvázi új viszonyokat szül, egy pártelnök, akinek egy nagyon jelentős frakciója van a közgyűlésben, megegyezik azzal az üzletemberrel, aki egyébként vagy be van avatva minden részletbe, vagy sem, én 50-50-re adom, hogy be van avatva, és ezzel csak azt akarom mutatni, hogy se a politika, se az üzleti élet, az nem az én szférám, de attól még foglalkozhatok vele, megegyeznek, és ezzel kvázi magát feltünteti, mint a Sziget Fesztivál megmentőjét, mint ahogy ma reggel megnéztem a Karácsony Gergely videóját, amiben meg ő mondja azt, hogy ő mentette meg a Szigetet, itt a demokrácia győzött, az, hogy hogyan győzött a demokrácia, azt nem egészen értem, mert hogy egyébként a felek belátták azt, hogy miben hibáztak, ő a Magyar Péter ugye említi a Karácsony Gergelyt, a Karácsony Gergely nem említi a Magyar Pétert, ezek már csak apró Lettek, de oké, megjegyezik reggel csütörtökön ez a két ember. Mi történik utána? Hát annyit annyi történt, hogy kapott egy levelet a Gerendai Károlytól, illetve Kázár Tamástól a főpolgármester, illetve a frakcióvezetők, amiben azt mondják, hogy ők ö, ö, azt remélik, hogy tudnak egy szigetfesztivált szervezni, hogyha a főváros olyan feltételekkel, amiben benne van az, hogy a fiataloknak van kedvezmény. Jó, de most Ezen... akkor tisztázzuk, hogy itt most egy újabb körről van szó, ugye arról van szó, az... hogy már nem is ezek kapnak kedvezményt, hanem mindenki kedvezmény. Nem, nem, nem, nem, nem mindenki. oké. Hát, oké, okay. okay, de van akkor csak igen, figyelek. Tehát nem mindenki. A, hát a... Jó, ahhoz képest, ami korábban volt. Tehát nem mindenki. Jó, rendben van, oké, bocsánat, igen, nem mindenki. Igen, és de a jogilag valójában persze mindig nem történt semmi, hiszen továbbra sincs felmondva az előző szerződés, és nincsen új hatósági szerződés. Most már arról van szó, hogy a vidéki fiatalok, ki mindenki kap féláru, kezdve a a jellegű a fiatalok számára, akik Budapest keresztül vásárolnak közösségi közlekedésbe bérletet, azon fiatalok tudnak, viákbérletet azok. És a vidéki? -e? Hát, hogyha vidéki vagyok, és Budapest gón keresztül vásárolok közösségi. És ha a vidéki stafét, vagyok, és nem vásárolok a Budapest gón keresztül semmit sem, akkor nem? Ha vidéki, és nem fiatal, és nem Budapest gón keresztül vásárolok, akkor nem. Ha Budapesti, és nem fiatal, akkor sem. Ha Budapesti, és nem a Budapest gón keresztül vásárolok bérletet, akkor sem. Nem tudom még, milyen opciót <gül> Igen, nem akarom húzni az időt, a papírjaimat most nem fogom bújni. Uh, Oké, okay. ez megszületik. Uh, akkor azt mondja a gerendai, hogy egyébként, ha felmondták volna a hatósági szerződést, akkor is kellett volna egy rendkívülű közgyűlés, hiszen egyébként az új szerződés megkötése az nem tud várni egy hónapot, most pedig azt mondja a Karácsony Gergely, hogy ehhez közgyűlésre kell. Ez hogyan van? de nem ezt mondta. Azt mondta, hogy kell, hiszen a hatósági szerződést meg kell kötni a közgyűlésnek. Előtte fel kell mondani majd a bizottságnak. Tehát tulajdonképpen pont ugyanazt kell csinálni, mint eddig. Hát az összes pap... Igen. Én... én tehát... Jó. Tehát a, magyarul, hogy akkor csak szükség van közgyűlésre. Hát persze. De ezt nem is mondhatta senki, nem. Levelet kaptam a szigetől. gerendai kerevő, ez érdemel nem teli attól az előteljesztéséről, amiről tegnap tárgyalt a közgyűlés. Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjére biztosítása, egy rendkívüli közgyűlésre nincs szükség. Rendkívüli közgyűlésre nincs szükség. Én értem, de a gerendai rendkívüli közgyűlést akart, hisz... Értem. De hát azt mondja, hogy akkor nem lesz Sziget, hogyha két héten belül nincsen döntés. Ki mondta? A gerendai. Mikor? Hát a közgyűlésen is. Azóta kávizott ezek szerint. Hát most És akkor ez is megváltozott. Gondolom. Jó, önnek hétköznapja az, ami nekem nem. Tehát én azt gondolom, hogy ebben olyan mozzanatok vannak, amin én nem tudom túltenni magam, ön pedig egy nagyon praktikus ember, egyébként is mennie kell. De azt megértheti, hogy ezzel kapcsolatban az emberben mégiscsak vannak kérdések. Szóval, De hát ugye egyrészt még nem zárult le a dolog, tehát azért most már... Ha... Sok csavar és fordulat volt ebben a történetben. Én remélem, több nem lesz mondjuk gyakorlat. Most már tényleg. El... Nekem ez is több annál, mint amit én el viselni. De hogyan? Sok mindent Tehát azért Nem annyira bonyolult ez a történet, de várjuk ki a legvégét, és akkor meg tudjuk érteni egybe talán, hogy akkor hogyan jutottunk el idáig. Most azt hiszem, hogy a megoldás útján haladunk gőzerővel. És Jó. a politikai döntések mintha megszületnek. Én annyira megismertem, azt, hogy én nagyon csalódnék magamban, ha én azt rosszul feltételezném, hogy ön sokkal inkább azt szerette volna, hogy a közgyűlésen szülessen ez ügyben döntés, és ne egy kávéházban. Amelynek a szövegét ön nem is ismerheti. De ismerem. Az, hogy ott konkrétan miről beszélgettek, azt nem? nem fogalmas is, persze. De de én lesz jól sejtem? De ebben irreleváns, hogy őszintén szóval, jogi értelemben tök irreleváns egy kávéház. Jogi értelemben igen. Hiszen a közigazgatás írásbeli műfaj. Tehát ott csak írásban történő szerződés vagy döntés. Mindegy, történő. hogy hogy születik meg a döntés, az a fontos, hogy megszülessen. Tehát a magának a szülésnek a folyamatát ne így nyomon kísérni. Az, hogy egy frakció hogyan alakítja ki az álláspontját, abban nyilván nem is fogunk belátni. Én se látok bele. Ők így alakították ki az új álláspontjukat. Tök jó lett volna, hogy túl vagyunk Szerdán rajta, bár nem lettünk volna akkor se túl, mert valójában a Szerdai döntés ilyen mentőként egy politikai keretet tudott volna adni arra, hogy legalább van-e többsége annak, hogy van Sziget, és körülbelül ezen, ezen feltételekkel. Mindig magát a szerződést akkor is vissza kellett volna vinni. Most azt hiszem, annyi van, hogy látunk egy utat, ebben látszik politikai akarategység a többsége részéről, és ezt az akarategységet, hogyha megőrizzük, akkor ezt jogi formába öntjük, és el lehet fogadni a szerződést, és utána nagyon remélem, hogy nem nekünk van most már tendünk ebbe a dologban, hanem a szakembereknek, akik tudnak fesztivált szervezni, mert mi biztosan nem tudunk. Önnek van politikai szép érzéke? Definálja, mit jelent ez. Jó, nem idegesítem látom, hogy menne már. Jó, Folytathatjuk be, innen, majd nem be, tudom pontosan mire gondol. Szép érzés, a se, de folytassuk innen jövő évekig. Viszontlátásra. Viszontlátásra.